Okej, hej och välkomna till avsnitt 38 av What Bit Det här är Nico tillsammans med Danne. Jo, men. Och Färnan. Ja, visst. Allt bra med er då. Strålande. Härligt. Underbart. Ja, men så. Färnan, vad har du nördat då? Ja. Jag har nördat en jävla massa hardstone faktiskt. Konstigt nog. Okej. Okay. Jag vet inte om jag har sagt det tidigare Men jag har ju skaffat, skaffat en ny telefon här för någon vecka sedan För att den andra gav upp Eller, gav jag, dödade upp. Ah, jag dödade den Ja, jag dödade den, okej Ja, jag erkänner Den, den, den fick ett litet möte med badrumsgolvet <laughs> I alla fall, när jag skaffade en ny telefon Så ska man ju sitta där Och självklart jag är jag ju en sån här som inte har heter det, säkert kopierat De senaste 40 åren jag har haft telefonen Så att det, det har ju ingenting att liksom Säkert så det är bara man börjar ju om på noll. Det är ju ett tomt papper. Så det var ju bara att sitta där och bara leta efter appar och grejer och så kom jag på så här, man vänta nu. hardstone finns i telefonen. In tog upp det, tog ner det och började spela lera lite grann. Så visade det sig att jag hade ju rätt mycket in-game money redan från början så jag kunde ju köpa massa uppdrag och grejer där. Så då var det ju skitkul. Så att, nu har jag fastnat lite. Mm, Jag visst, så det är det jag faktiskt har faktiskt gjort. Mm. Då så. De. Eh, ingenting sådär eh, som man har gott, grottat in sig i utan det har blivit lite lätt Fifa, lite lätt Rocket League. Det gamla vanliga så att säga. Mm. Ja men då så. Ja själv så började jag några polare som har skaffa Witcher 3 så jag började, så blev jag lite sugen på det också. Så nu har jag börjat på det stora delset som heter Witcher 3 Hearts of Stone- och börjat känt lite på. Riktigt intressant story verkar det vara i alla fall. Jag har ju bara börjat på det lite, men det börjar schysst. Och jag har hört att det här ska vara ungefär lika... Det här del ser väl ungefär lika stort som ett annat spel, så... Det är några timmar jag har framför mig. Mm -hmm. Sen hade jag ju Funday Sunday i Spelade lite Trackmania Turbo. Mm -hmm. Sjukt roligt. Första timmen. Andra timmen blev det <laughs> råsekt det är samma spel man inte kan sitta med allt för länge I alla fall inte jag och hålla mig Fokuset uppe eller har ju roligt med det mm. Efter det har jag liksom Tagit upp det, spelat en halvtimme Sen stänger jag ner det, tar upp det en halvtimme Spela, det är liksom Man kommer köra några lopp Och sen hoppar man nu liksom mm. Mm. Men Nej äh, det är ju ett spel som jag tror kan vara Riktigt roligt i multiplayer och det ska vi ju testa I helgen så vi får se om det är roligare När man är fler mm. Mm. Sen har jag spelat banorna i Star Wars Battlefront Outer Rim. Alla har ju hört hur jag gnällde på Star Wars. Och just med det här Outer Rim och hur det har behandlats av EA. Rätt och slett, Outer Rim kommer inte få mig tillbaka i Star Wars Battlefront. Mapparna, de nya kartorna var ganska roliga. Också tills man spelat dem 3-4 gånger sen hade man ju tröttnat igen. <laughs> och vapnen är på tok för lite Karaktärerna är inte intressanta Ingenting så Nej, jag sätter nog Star Wars Front Bakom mig Där kommer jag bara spela med polarna Men det är, jag kommer inte sitta och levla eller någonting Så nej, Star Wars Front Är ett big no-no Jag tycker inte det är värt att skaffa season pass Eller en spelet Det är, mm -hmm. det är inte tillräckligt helt enkelt och sen spelade jag till sist där Grim Dawn, som jag lyckades dö i till slut ändå, men... Det äh, var ju för att din hellhound hamnar utanför grinden. <laughs> ja, så jävla typiskt! Alltså. Så bara, vart är min hund? var är min hund? Vi spanar den och så bara utanför grinden. Så bara, <laughs> mm, så bara Ja, han kommer emot och bara, två slag död. Ja, kul! Ja. Men det är samma sak där, det har jag också tröttnat lite på. Det var kul i början, men det har jag väl jag har suttit och spelat det, jag tror det är 12-13 timmar, och det allt känns exakt likadant hela tiden. Så jag tröttnas för snabbt på det. Jag vet inte om det är jag som inte... Ja, efter Diablo 3 och allting. Alla de här spelen känns bara som att man gör samma saker om och om igen. Men jag hade jättekul med Grim Dawn. Jag pratade ju väldigt gott om det i början. Men nej, det tog bara några timmar sen kändes det som att jag inte gjorde någonting annat än att göra samma saker om och om igen. Uppdragen känns likadant. Fienderna känns exakt likadant. Det händer liksom ingenting. Det enda som var kul när jag satt och körde på Twitch Det var att sitta och snacka med dem i chatten För jag fick några som var där Och var en skönt gäng Men annars, det, spelet var ju skittråkigt tyvärr. Men det är väl det jag har eh, nördat just nu Jag sitter mest och väntar på Jag sitter och kollar Twitchen en jäkla massa Jag sitter och väntar på Dark Souls 3 Som jag är så sjukt taggad på Men eh, ja, när vi ändå är inne på det då Månadens hetaste Har ni något ni ser extra fram emot när mm. eh, vi kan då ta på, på spel. Börja där. Jag, vi har ju sagt jag sa ju Dark Souls 3 där, 12 precis. april. För, för, för mig egentligen det enda i april som lockar mig personligen så är det Quantum Break. Mm, Xbox exklusiva en som släpps 5 mm. april. Så det ser att, det, annars ut. är det väl så här, jag jag visste jag, jag gillade ju liksom Dark Souls 1 jävligt mycket svårt som, som, som Sören. Men eh, jag vet inte. Det är ingenting för mig riktigt. Alltså jag har ju aldrig Känns spelat jag. de här spelen. Jag har bara hört hur sjukt svåra de ska vara. Mm. Men alltså hur man rör sig och slåss påminner ju väldigt mycket om Witcher som jag fastnade sjukt hårt i. Mm. Och alla videos jag sitter och kollar på Twitch nu. Alltså äh, jag, jag sitter bara och så fort jag ser spelet. Så det är ju något spel, absolut. Jag kommer sitta och spela på Twitch och allting och vi får se tills jag flippar ut totalt över att man dör så mycket. Men för mig är det just Dark Souls 3 eftersom ja, jag har ingen Xbox, kan inte spela Quantum Break, annars hade ju det varit ganska coolt. Och jag spelar inte bilspel, annars hade ju Dirt Rally som kom med också 5 april varit intressant. Men nej, för mig är bara Dark Souls 3 den här månaden. Mm, precis. Mm, mm. Färna. Ja, du nämnde väl Dirt där, om inte annat. Mm, dirt Rally kom med. Mm. Det, det, <coughs> det ska väl kunna bli lite... Det ska väl vara något man skulle kunna se fram emot faktiskt. Annars tror jag inte det är så jävla mycket för min del. Mm. Men då har vi ett spel i där. Ja, men precis. Så Det är väl ingenting som jag så här ser fram emot som fan. Men det, det, det är ändå så att det, det kliar lite grann. Att det skulle vara intressant att få testa på om inte annat. Mm. Så att, det, jo. jo. Jo, men det är något jag ser fram emot, absolut. Mm. DVD och Blu-ray Den enda jag har där kan jag säga är Star Wars The Force Awakens Släpps mm. den 22 april Och det är väl typ den enda filmen jag har koll på Annars har jag inte <laughs> någon koll på vad som släpps Tyvärr mm. uh, The Revenant släpps ju uh, till Blu-ray sen Blu släpps den också då ja. uh, Släpps till slutet också uh, mm. Sen kommer ju även Guardians of the Galaxy på Blu-ray Äntligen mm. Har jag bara funnits på DVD hittills Men mm. nu kommer den till Blu-ray Det är sant jag för mig det, det i alla fall. Jag har den, men nu kommer jag inte på om det är på DVD eller Blu-ray. Ja. Så, ja, och så och jag som jag kan fattar jag i alla fall. Så, så. Eller så är det bara en ny version som släpps i vän. Ja, det det kan kanske är en sån med. där extender, det brukar de ja, släppa Ja, precis. Det kan ju vara en sån också. Det, ja. Jag bara läser det som fortast. Ja, precis. Ja, och jag kommer inte ihåg vad jag har för något. Så det ja, inte... Nej, precis. <laughs> Bio då, har vi något intressant där? Ja, i och med att vi spelar in det här innan Ja, innan den 30:00, vilket är imorgon för, för, för oss som spelar in och i föregår för er som lyssnar, så har vi ju Ten Cloverfield Lane. Ja, släpps den nu, ja. Den mm. släpps imorgon uh, onsdag. Nej, det får bli, det, må, det, må, för se, det blir det blir igår mm. för de som lyssnar. Ja, precis. Igår. Det är tisdag idag onsdag imorgon och vi släpper på torsdagen. Ja, precis. Exakt, igår. Ten Cloverfield Lane med, med John Goodman i huvudrollen. Jag mm. ska tydligen inte vara en uppföljare Som sagt till, till Cloverfield Utan det ska vara Som en liten sidostory Okej okay. mm -hmm. Ska det vara Har fått väldigt väldigt bra kritik borta i staterna Bland annat ja, okay. eh, Annars så har jag 1 april Släpps Eddie the Eagle eh, Som handlar om eh, Europas sämsta Backhoppare jag såg något. Det var väl oh, uh, det Hugh Jackman, Jackman oh. Exakt, och så är det uh, uh, Vad han nu heter uh, mm. That guy från uh, Kingsman <laughs> Ja, precis That guy from Kingsman uh, Vad han nu heter uh, nu, nu måste jag ju kolla upp det Bara för att det blir så här. nej, nu måste jag kolla det <laughs> Jag har bara sett han i Kingsman Så att jag inte har sett något Nej, det, det, det, är det, är här, här. Ja. det är samma här Det är samma här nu skön, jag bara tv tvungen att kolla vad han heter. Eh, han heter så mycket som... Ja, vad heter han? Jag vet att han är från den där engelska staden med det längsta namnet. Det är något sånt skitkonstigt. Ja, jag från det Wales, finns, ja, från Wales. Ja. Ja. Mm. De har ju en st stadsnamn som är typ omöjligt att uttala om man inte är därifrån. <laughs> Och han har ju självklart från den byn så Det var någon intervju jag såg när de satt där och skulle alla få testa. Jag mm. tror Hugh Jackman och några var också med och alla försökte ju testa på det. Sen drar han det riktiga namnet jag bara, det fanns ingenting där som stämde tycker jag. Såhär, hitta på ord bara. Mm. Taron Egerton heter han. Taron Egerton. Ja, ja. Mm. Eh, novell, novell. Eh, annars så har vi Hardcore Henry. Ja, oh, sjätte april. Jämn. Trettonde eh, april har vi Djungelboken och den 27. Så har vi Captain America Civil War. Mm. Det är de jag ser fram emot. mest. Det, ja, det är ju de tre sista där som jag ser fram emot. Mm. Hardcore mm. Henry. Intressant, men jag är rädd att det, det som är intressant det kan vara det som har varit i trailern. För det ser mm. ut, om man kollar på trailern så är det väldigt mycket som händer. Mm. Sen såg jag att filmen är en och en halv timme lång. Mm. Mm. Det kommer gå jäkligt fort alltihop. Jag tror inte en sån film får vara längre än en och en halv timme. Nej, men det är därför jag får lite varning av trailern att det händer för mycket. De kanske inte skulle ha hållit på. Alltså, de är ju överallt känns det som. Mm, och att mm, det blir väldigt ihoptryckt. Mm. Liksom, du, ja, du följer ju bara bort. en person också. Så att... Ja, precis. Men det är, jag får lite varning när jag liksom kollar trailern och tiden, alltså tiden på filmen. Att ja, det blir för mycket. Det släng hit och dit och du kommer inte hänga med någon story. det? Mm. Men det som filmen har plus är ju att det är first person view och det kommer att vara jäkligt coolt för att vi har aldrig får en film en och en <laughs> halv timme som spelas på det sättet. Vi fick se vad är det? Två, tre, fem minuter på Doom liksom. Mm. Så den talar ju för sig för det så får vi se hur bra filmen blir då. <laughs> och sen ja. absolut djungelboken, alla dessa fantastiska röster som är med. Mm. Och mm. sen Captain America får se vad som händer nu. Vi, det ska bli mm. intressant att se om nya karaktären och allting och nej, jag ser ju mycket fram emot Captain America Även om det är för lite känns som att det är lite för mycket karaktärer på en plats där Men det beror ju på hur de sköter det helt enkelt mm. Mm. Ja den där Civil War, den ska bli riktigt jävla intressant faktiskt Den ser jag riktigt mycket fram emot jag också mm. Mm. Då så, men ska vi hoppa in i nyheter? Det har ju gått rykte om en ny, mer kraftfull PS4, nämligen PS4.5. Nya modellen av PS4 ska vara kapabel att spela upp Ultra HD-media med en uppgraderad GPU som för, förutom den nya upplösningen också ska ge mer processorkraft till utvecklare att använda. Enligt Wall Street Journal planerar Sony att avslöja den nya modellen av PS4 innan lanseringen av PlayS Play, Play, Play, Play, PSVR. Som ska släppas i oktober. Den här kraftfullare versionen av PS4 ska också kunna ge mer prestanda till spelen som kommer till Playstation VR. Sony har dock ej bekräftat några uppgifter om en ny PS4-modell ännu. Vad tror ni? Du som en liten PS... Eh, det släpps ju alltid fanboy. liksom light-variationer som är lite bättre. Det här är väldigt ett liknande. Mm. Men sen är det här, ja, för att få bättre VR så måste du köpa en ny konsol över de 500, 100, 100, eller vad är det, 500 dollar som du måste redan lägga ut. Så ja, grattis, du är uppe på 10 000 för den här konsolen. <laughs> Yay! För att, få ult, för att få ut allt som den klarar av just nu. Men vad, då, vad ja. tror vi om namnet då? Tror vi? Är det ryktesvägen det där bara? Eller kommer det att heta 4.5? Nej, det är ju bara ryktesvägen. Det är ju, men jag tror jag troligtvis att det blir som de andra PS4-slim eller något liknande. Mm. Ja, det det precis. Jag hade annars gillat 4.5. Det mm. var lite coolt. Bara sådär, från ingenstans. Bara, nej, men det här är 4.5. Det är lite, lite snyggare, lite bättre. Mm. Ja. Playstation 180 AD. <laughs> ja. Åh, oh, <här> uh, <här> so. <här> <här> <här> nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej det inte så Nej, helt är ärligt talat Jag väntar. Ju, alltså, för mig, jag tror säkert att det finns en slim variant på gång Men om det är så mycket, mycket bättre Ja, det kanske finns kraftigt där isen, Om det tas ut på ordentligt sätt Det vet jag inte Vi får se vad som kommer helt enkelt Absolut, mm. exakt vi fortsätter väl. Batman vs Superman Dawn of Justice hade en riktig super release. De har lyckats dra in 424,1 miljoner dollar över hela världen bara under öppningshelgen. Filmen som är regisserad av Zack Snyder drog in 170,1 miljoner dollar bara från USA och lyckades inkassera ytterligare 254 miljoner från ytterligare 66 marknader. Bara i mm. Kina spelade, in, spelade den in 57,3 miljoner vilket gör det till den största marknaden för film i världen. Mm. Eh, globalt sett hade dock Batman vs Superman den fjärde största öppningssäljningen någonsin efter Star Wars The Force Awakens. Eh, Jurassic World och Harry Potter och Döttsrelikerna 2. Eh, rapporter pekar på att filmen måste tjäna in cirka 800 miljoner dollar bara för att gå jämnt ut. Oj, oh, ja. Men eh, de har ju öppnat ganska bra så att eh, det ska nog inte vara någon fara. Mm. Eh, vi fick ju ett väldigt skönt statement från någon på Warner Brothers mm. som sa att den har ju fått lite kritik, den här filmen. Mm. Men det är för att den här Batman vs Superman, Donner Justice... Är för smart För Amen. Marvel fans Att fatta Jag kan Gud. nog nästan hålla med lite grann Jag tyckte oh. det var så jävla klockret Jag bara, åh det där är ren med mot Marvel <laughs> Promote that guy Precis. <laughs> oh, shit. Nej, men jag, jag, jag kan nog hålla med alltså, Det är ju två helt olika Jag ser också det, alltså det här att det är, De spel, utspelas ju helt olika De tar upp helt olika De gör olika sätt och jag får chanser vi kommer ju mer in på Batman versus, eller Dan of mm. Justice här om ett tag men mm. ja, jag kan inte jag vill inte dumma ner Marvel på det sättet att de inte fattar men visst de försöker kanske ta en liten mer, ja, mer vad är det, vuxnare mer hardcore-tänk på sina filmer att de mm. gör det smartare på det viset jo, men jo, att jo, Marvels fans inte skulle fatta det, nej nah, det kanske var att ta i. eller hur, vad fan det, det där var ju verkligen, precis som du sa det där var ju verkligen att ge alla andra den redig käppsmäll vi är de enda som fattar mm. vi är de enda, enda smarta mm. det var väl kanske att ta i lite grann, Sen, visst att man siktar om det är så att man siktar högre det är väl en annan sak, men man kan ju inte påstå att Jo, det går lite knackigt du För vi var ju lite för smarta när vi gjorde den här mm. uh, jobbet det kommer när, när, när det börjar sjunka in hos alla mm. Det är då vi kommer börja sälja Ni måste se mm. djupet, ni kan inte bara se ytan som ni har med alla Marvel-filmer uh, uh, uh, Just det, uh, skulle vi gå in djupare på det senare? Eller vad? Ja, vi? vi går in på det senare, vi kör mm. klart nyheterna först Så är det Nej, vi, vi kommer in på det mer snart. Ja, den 16 februari i år släppte Capcom spel nummer 5 i Street Fighter-serien. Nu har Capcom meddelat att de kommer släppa en uppdatering till Street Fighter 5 den 28 mars. Vad den innehåller kommer vi skriva upp på vår blogg för det var mycket som de hade i den patchen eller vad man nu ska säga. Så att ta er in där sen. Eh, sen kommer det en till uppdatering den 30 mars. Alltså 28 mars var alltså igår måndag. Så att den är släppt. Mm. Och den 30 är alltså igår för er som lyssnar. Eh, I och med att den här släpps den 31. Eh, i, och i den kommer vi hitta karaktären Alex och en butik i spelet. Däremot kommer det inte att gå att börja köpa spelvaluta för riktiga pengar än. Alex kommer vara gratis under en prövotid fram tills det att mikrotransaktionerna är på plats. Så fort spelvalutan fungerar som Capcom tänkt kommer Alex och andra karaktärer som eventuellt hunnit släppas att sluta vara tillgängliga för alla. Nico, tankar? Ja. Ja, eh. yeah. Yeah. <laughs> det sa egentligen allt ja, nej, Det visst det är ju ingame money du kan tjäna för att låsa upp de här karaktärerna Eller betala för riktiga pengar mm. Schysst att de släpper Alex och att alla får testa honom innan Eftersom de inte har släppt valuta så Alla som vill ha honom kan inte få honom om de inte har tjänat ihop pengarna mm. eh, Det gör han väl stöks, men det är fortfarande Jag väntar fortfarande på i sommar tills vi får en ordentlig story och sånt där mm. Eh, kanske då ta upp det igen. Jag har inte kollat på det för fem öre och jag tycker ja, de nya karaktärerna, de tilltar ju ingenting om det inte finns mm. någonting för mig att göra. Det är nej, liksom, precis. nej. Så vi ses i sommar. Precis. <laughs> nu har Sony helt bestämt sig för att stänga utvecklarna bakom spel så som Motorstorm och Drive Club. Sony bekräftar detta eh, och säger att Evolution Studios nu helt kommer att läggas ner. Sony gjorde nedskärningar på företaget redan för ett år sedan men har nu alltså bestämt sig för att stänga ner hela studion. Ännu mm. en studio som går i graven. Mm. Jag är inte jätteförvånad. Drive Club gick ju inget bra. Det var ju så bugget, gick ju knappt att spela i början. Mm. Det var ju Nej, då precis. de började släppa folk. Att de skulle slänga, stänga hela studion, det trodde jag inte. För, vad heter det Och vad heter andra som du sa? Eh, Motorstorm eh, Motorstorm, precis Den har ju ändå varit en ganska hyllad serie Och absolut. alltid varit roligt att spela eh, Speciellt multiplayer Ja, absolut eh, Jättetråkigt att det läggs ner De har ju haft det på en, Det är som, vad är det, Motorstorm 3 Som inte släpptes tack vare tsunamin Eftersom mm. det utspelades samt på liknande Att det var naturkatastrofer och sånt Då fick de en liten där Sen kommer mm. Drive Club Ja, får vi en smäll där Mm. Det har varit mycket emot den här studien men vi kan ju hoppas att eh, sån har ju hjälpt andra studios att komma på fötterna, eller andra anställda att komma på fötterna. Vi kan ju hoppas att de gör det åt de här också. Mm. Mm. Vi får se. Mm. Vi avslutar eh, nyhetsblocket med detta och det här kommer att handla om Gersåra 4. I en intervju med utvecklaren från The Coalition om Gears of War 4 låter de avslöja att det är en början på en helt ny trilogi. På samma sätt som Halo 4 inledde något nytt efter att Bungie lämnat över serien till 343s Industries. Chuck Osieja, uh, creative director för Gears 4, berättar att de tänkte How do we set up a foundation for, ju for not just a trilogy but for a much larger universe? Uh, bland annat pratade de om att introducera flera planeter. Studiochefen Rod Ferguson, exec executive producer och director på uh, originaltrilogin, jobbar då som bekant hos The Coalition och gillade inte den idén. Uh, han säger att de wanted to stay on Sarah because we wanted to have the opportunity uh, to revisit old places and use specific weapons to have these touchstones to the past. We decided let's put enough time in uh, and have a new generation of heroes. Ferguson nämner även att de inte har som målsättning att göra den mest otroligt den otroliga storin utan att gameplay nu kommer vara viktigast. Uh, for us, it's about creating compelling characters, world and worlds, and doing cool shit that we can go back to again and again. Så att så ska det vara eh, Gears of War släpps under hösten 2016 och kommer att släppas på Xbox One, men det ryktas även att det kommer till PC mm -hmm. Det hoppas jag på i alla fall mm. eh, Som jag fick känslan de, Allt vi har hört om eh, Gears of War 4 är ju att det är åt mer åt typ survival-skräckhållet än vad mm, de tidigare har varit ja. Men fortfarande med vapnerna och vi har ju fått reda på, eller rykten, eller för jag vet inte om det är sant, men att äh, Phoenix son ska vara en av huvudrollen och lite mm. sånt där. Och, ja, det kan vara kul cool att se den nya om man har tagit på det. Om det är, så, eftersom du säger det är en stor skog och du ska ta dig igenom den överlevannatten. Ja, redan där har vi liksom survival horror. Mm. Och det är liksom andra monster med nu som attackerar eftersom det inte finns någon locus. Så mm. ja, vi får se. Det låter väldigt intressant och, men så, så här, man får ju se vad som händer efter någon tar en helt ny take på det hela. Precis. Så, ja. Vi får se om det bara att de skrapar Games of war -namnet. alltså är det Games of War-namnet som säljer eller är det spelet som säljer det är ju det, det som blir mm. intressant att se. Mm -hmm. Men det var det om nyheter. Mm. Då så. Då hoppar vi väl in i biofilmen. Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Eh, vi var ju så såg den alla tre tillsammans. Eh, innan vi hoppar in på själva filmen, hur, vad är era tankar innan filmen? Oj. oj. Jag, jag hade, hade väl egentligen inga liksom, tankar mer än att låt den här filmen inte suga Balle. Det mm. <laughs> åt det, oj, oj, oj. Jag, jag Lå, det Låt den ändå... inte bli en liksom Green Lantern. Mm. Oh Så att säga ja, ja ja Jag hade nog ändå tanken typ så här att eh, jag, Fan man har ju ändå Det här är ju ändå sånt som man har tänkt Ända sedan man var liten Det här är sånt man har velat sett Bara min superhjälte mot din superhjälte Let's make this Mm Det var typ så jag Det var det jag såg framför mig innan filmen Om vi säger så Mm och jag verkligen poängterar. Det var så jag såg det innan. <skratt> <skratt> Bara. För... Att, nej, det var, det jag, det, var då det jag förväntade mig snarare. Om vi ska säga så då. Ja. Att det, det, det skulle vara. Fight. Mm. Eh, så Jag såg filmen. Eh, det som jag. Började. Jag hade ju sjuka förhoppningar. För sen. Eh, Batman The Dark Knight. Eller vad är det? Nej. Batman The Dark Knight. Dark Knight Returns av Frank Miller. Den animerade filmen. När just det här exakt händer. Men att då är det ju en skruttig Superman mot en skruttig Batman. Men Superman åldras ju inte på samma sätt. Så han ser ju mycket yngre ut än vad Batman är. Men de har känt varandra länge och det hoppar fram och tillbaka. När jag såg den blev jag ju när jag fick höra att det skulle komma på stora duken sen. Sen kom ju Man of Steel också innan det där. Och där var man ju lite rädd att. Ja, det är ju, vad är det, Zack Snyder som gör de här filmerna. Det är, han, han är lite dålig på att hålla tillbaka ibland. Liksom första Man of Steel så ranseras, eller liksom hela stan rassar ju nästan av Metropolis. Jag kan ju inte säga, säga att det var allt för mycket kvar av den här stan. Eh, så som de flög runt och höll på. Eh, sen kom trailen och då fick man ju den här känslan att jo men det, det är Batman nu, nu tar de faktiskt det är som vi sa där, i, eller jag sa i början där att det verkar som att det finns konsekvenser för det som hände i första filmen. Att det är, vi kommer att se nu Batman och alla konsekvenser och sånt. Och det gjorde mig ännu mer hype att, ja, men nu har de kanske lugnat ner sig tagit emot kritiken att inte förstöra allting. Och eh, att de har lugnat ner sig på det. Men sen började jag kolla på trailern mer och blev väldigt. Eh, Rädd för hur Ben Affleck var som Batman. Så det är det. Jag var, jag var lite rädd över att det skulle vara alldeles för mycket förstörelse. Och att Ben Affleck inte var en bra Batman. Det var det jag kom in i filmen att jag var väldigt rädd för. Eh, och Men jag hade ju förhoppningar att Batman det är ju mitt universum DC. Jag tycker inte om Superman. Men... Man of, liksom Man of Steel är den liksom enda Superman-filmen som jag faktiskt har tyckt om. Och han, jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter nu, men eh, han är ju min enda bat eller stålmannen som jag faktiskt gillar. Eh, och det var ju så jag kom in i filmen, precis. Och eh, mm. Mm. ja, vad tyckte ni nu om filmen utan att spoila allt för mycket? <hör> Henry Cavill heter stålmannen nu när jag ändå Henry Cavill, Ja. Um, ja. Alltså, så, så, så, som du nämnde där med, med DC lite igen eller vad heter Warner, Bruce, Warner ja, Bros. någon på Warner Brothers uh, som, som sa att det var en lite för smart film och ja det kan jag hålla med om i och med att uh, det är mycket i filmen som du måste ha läst, alltså tidningarna innan mm -hmm. för att förstå. Mm. du måste läsa serieböckerna eller CD-tidningarna. För att förstå vissa saker. Mm, ska du följa med ordentligt? Och, kom, mm. lär dig, och inte lär bara liksom vi... så här, sitta. Helt plötsligt kommer en scen och du sitter där. Jaha, och varför kom det här nu? Mm. <laughs> Men i ärlighetens namn. Det fanns vissa sådana tillfällen där alla fick den känslan också. Eller? Bara i, Utan att spoila men de tillfällena fanns när åtminstone när jag tänkte. Nu påstår inte jag att jag är superinsatt. Men jag vill ändå påstå jag tror att jag förstod det mesta. Mm. Men jag fick ändå vissa tillfällen där det var så här. Vad? Alltså, Va, varför? Okej. Okay. Jag kan ju säga att jag, nu det jag kommer ihåg nu i alla fall, jag förstod allt. Men det var det som chockade mig mer var deras take på olika saker. Eh, utan att spoila allt för mycket vi kommer, Jag kan säga det på en gång Vi kommer ha en spoilercast där vi går igenom punkt och pricka När ni har sett filmen eh, Så där, det är det jag försöker hålla mig emot nu eh, Det är stora skillnader På vissa karaktärer speciellt Jag tänker på två Ni vet nog vilka eh, Sen är det ju lite här att Det som inte är någon spoiler det är att Batman är ju liksom Han har ju varit Batman länge Han har ju hängt av sig kappan Medan Superman, han har ju kanske bara funnits här i en 2-3 år. Så där har de ju ändrat storyn från Frank Millers grundoriginalet. Där de har funnits ungefär lika länge. Här har ju Batman, han är ju liksom etablerad. Medan Stålmannen, han är ju ganska ny fortfarande. Och det tycker jag de gör på ett snyggt sätt. Det här att eh, man får se Batman mycket, hur han är. Och man får se Superman och sitt håll lite. Problemet jag har är att den här filmen. Är en film på, var en två och en halv timme eller vad var ja. Den här filmen skulle de kunna göra till minst två till tre filmer. Mm. Och förklara, gå mycket mer in på djupet och förklara mycket bättre. Det blir väldigt ja. mycket som går väldigt fort. Mm. Absolut, speciellt absolut. Speciellt med Stålmannen. Det här att man vill känna att han, det är mycket så här att eh, vi tycker inte om aliens och sånt helt plötsligt. Det ser ni om den ser trailen. Det går väldigt fort här att, eh, ja ena stunden så är alla, yay, Superman. I andra stunden, oh, Superman is bad. Vi ska prata <laughs> Och det går, det går ja. väldigt fort där. Um, sen har jag det stora problemet som alltid händer. Och det har de gjort på tog för mycket här. Det är puttanuttandet med Stålmannen och Louis Lane. Mm. För det, de gör, det som är skitbra i den här filmen är musiken. Och det, är det, här, det får i känslan i filmen, allt tempo och sånt. Då är det häftig musik. Helt plötsligt blir det en tre-sekunders scen där puttinuttande mellan Superman och Louis och då drar ner musiken, gör det puttinuttigt. Och sen tillbaka till det storslagna. Mm -hmm. Och jag sitter där. Ja, men kunde de inte ha klippt bort den där scenen? Den var helt onödig. De gjorde ju det för fem minuter sedan ändå. Jag tycker mm -hmm. det var för mycket att puttinuttande av dem. Och det passade inte in där det hände, mot slutet i alla fall. Nej, alltså liksom... Då, då stormannen blir lite för mänsklig. Mm, precis. Mm, mm. Det blir liksom liksom, lite för så mjukt och så här, Åh, vad ska han göra nu? ska han bete sig som en människa eller ska han vara stark? Ja, precis. Och liksom mm. som det finns i vissa slag så liksom står han och puttinuttar lite för länge med Louis Lane istället bara, men, du ser där borta, då håller några på att dö, men du står här och håller på med henne istället. Det är liksom det, jag, jag tyckte det kändes fel att Emma Superman, ja, du kan röra dig hur snabbt som helst. Ge en, en klapp på kinden och sen drar du iväg. Du behöver inte stå där och kolla in hennes ögon i 5-10 sekunder. Det kör jag, ja, jag tyckte det var för mycket sånt tyvärr. Ja, jag, kan, jag kan ju kan inte göra annat än att hålla med på föregående talare mm. eller vad man säger. Men eh, jag, ja, alltså det, det, den är ju bra, filmen. Det, alltså mm. vad jag än säger här och framåt nu så jag tycker ju att filmen är bra. Mm. Men den har problem, det har den absolut. Ja, absolut. Och det är ganska i alla fall enligt mig ganska stora problem för att jag vet inte fan om det här hade varit för, första filmen av som vi säger två eller tre stycken som nu säger att det kanske blir en trilogi. Det inte för att det blir det mm. nu, alltså på det viset, men vet inte fan om jag hade varit jättesugen på att gå och se andra och tredje mm. på bio så. Alltså jag skulle vilja ha så pass stora grejer mm. tycker jag att det inte riktigt funkar för mig tyvärr. Jag skulle vilja ha en till Superman film emellan den här mm. i alla fall. Mm. Där de tar upp problemet hur han har betett sig i första filmen och hur mm. människorna tar emot. För nu blir det väldigt snabba kast som sagt. Mm. Och men det är som alla vill veta då som vi kan ta upp. Vi går igenom karaktärerna. Vad tycker ni om först Henry Cavill som Superman? Det gjorde honom ändå. Mm. Ja, i, alltså, jo, jag han, honom. Gör, han gör en bra Clark Kent. Mm. Mm. Absolut, absolut. Men han är lite mjäckig som stolmanen. Alltså, jag, det här är som jag sa, det är min favorit Superman. Jag mm. har svårt med den karaktären, men det här är en där jag accepterar. Mm. Han var bättre i första filmen. Han fick, men det, han fick större roll i första filmen. Här mm. ser man ju nästan honom inte förutom när han ska slåss. Ja. Annars är det ju liksom... Det är ju, att det är ju mer av Louis Lane än vad det är Superman. Och det här är ju mm. inte Batman vs. Louis Lane. Det här är ju Batman versus Superman. Oh, oh, oh. Var är Superman? Det är ju det jag tyckte var lite. Att han fick ja. inte tillräckligt ja. utrymme. Sen vet inte jag alltså... Jag kanske bara minns den första filmen på ett annat vis. Mm. Men ser han verkligen... Alltså för jag har ett litet problem med just... Jag, jag ser det som ett problem samtidigt som jag ser det som, nånti, som någonting som fungerar Superman ser han, han skulle ju kunna komma direkt från 50-talet Typ när jag ser honom i superman direkten på något vis ja. De har ju... Alltså hela hans frisyr, hela hans utseende Alltså när jag ser Superman ser jag någon alltså, <hör> alltså en lite biffigare person ja. än honom Lite mer satt Alltså, lite mer kraftigare ansiktsutdrag, uh, eller ansiktsdrag och lite mer ja, jag vet inte hur jag ska förklara uh, det riktigt men en, en grövre uh, Han är ju mer som om man kollar på, som Ben Affleck var i den här filmen. Ganska bitig stor haka och sånt där. Det är ju lite det jag supermenar. Men jag förstår vad du menar med frisyn och sånt. De har ju gjort en modern direkt. Men uh, den är ju fortfarande väldigt snarlik den gamla. Jag förstår att du tänker så. Men uh, det är ju den som faktiskt... Superman är ju den som är mest lik serietidningen, om jag får säga så. Så det tycker jag de gör schysst där. Jag är mera åt Batman-hållet. Att vad de gjorde med dräkten där. För jag gillar det ibland. Men det är någonting med masken. Att det ser ut när, så fort Ben Affleck ska göra någon minspel eller något. Masken är ju bara... Stor och klumpig känns det som. Ja, och han får inte det här. Han ska ju dra något smile eller han ska se seriös ut. Det finns inget. Ingen liksom. Den här kan göra i mun Det finns ingenting annat uttryck i, de där, i den där masken. Christian Bale kan jag säga på en gång. Jag tycker inte om Christian Bales Batman. Men den masken hade i alla fall lite mer uttryck, vilket jag av. Den här kändes liksom. Det kändes inte, allt annat till det. Men just huvan, det var den jag hade problem med Själva masken Men när vi är ändå är inne på Batman Vad tyckte du om Ben Affleck då, som Batman Det är ju den stora som alla pratar om Hur var Ben Affleck som Batman mm. eh, i, Hade han fått en egen film Så hade jag säkert sagt att eh, Klockrent mm. tro, tro, Jag tror verkligen det Uh, men här får han det, det är lite som du säger om Superman också Han får ju inte Tokigt mycket tid Som Batman mm. Tycker jag ändå mm. Så därför jag, jag skulle säga att hade han fått mera tid På sig så hade jag nog Lärt mig att gilla honom Det tror jag verkligen mm. oh. Danner då på, på den lilla tid han fick mm, Att mm. uttrycka sin Både Bruce Wayne och ja. Batman Exakt så, så kan jag nog säga Att det är min favorit Sen Michael Keaton liksom. mm. Mm, mm, mm. Det, är, det är de två jag håller högst just nu mm. äh, ja, fan, Det är jävligt bra För liksom, just det där han är, han är äldre Han är lite, mm. lite mer Don't give a shit anymore Mm. <laughs> ja, ja, precis. Att eh, mm. dri dricker lite mer än vad man borde. <laughs> liksom. mm. Mm, ja, men jag förstår precis vad du menar. Och precis som du sa den också. Alltså det, det, man måste ju ändå se honom göra Batman och Bruce Wayne. Alltså man, måste mm. ju se, man måste ju sära på de två. Det är därför jag säger att lite för lite tid mm. för båda, till och med mm, faktiskt. Absolut. Därför jag hade velat sett en precis som Superman fick innan. Hade det varit schysst att få fått en Batman-rulle däremellan med Ben Affleck? Absolut, det, det, kan jag jag jag om, det kan jag hålla med om. Det bara för att just få bygga in honom i, i Batman. Mm. För då hade man kanske kunnat strunta i delar av den här filmen också. Mm. <här> om han hade fått en egen innan, mm. men jag bara. Utan att säga mer än så. Jag kan säga så här, eftersom jag älskar Batman ut nästan mer än någonting annat. Det är liksom Batman och Joker som är högst på topp Av alla karaktärer hos mig mm, mm. Ben Affleck Är min absoluta favorit Som Bruce Wayne ah, Det är precis lite ja. det du var inne på Vi har Jeremy Irons som gör en grym Alfred Verkligen Fruktansvärt Han ska ha 10 av 10 Och lite till ta mig fan, För där är guldskärna mm. i kanten Deras, liksom hur de pratar med varandra Gillar jag absolut my väldigt mycket Mm -hmm. Det som är med Ben Affleck när han är Bruce Wayne Det är att han har inga problem att käfta emot Och säga ifrån nu mot Alfred talar att det var Ja, jo, du har väl kanske rätt ändå Alfred Här mm. är det Nej, jag, jag förstår vad du säger Men du har fel mm. Och på så sätt, jag gillar att han är lite Precis som du också sa, Dana, han är lite hårdare Lite... Do, I, I don't give a shit anymore. Nej, precis mm, mm, liksom, mm. Jag har varit med om tillräckligt För att veta att världen är fucked up Och nu liksom, Ska jag göra det så får jag göra det i mina egna händer liksom. mm. Mm. Ja, ja. Som hans Batman Måste jag få se mer Och det är precis som du också sa mm, Vi har fått sett mm. för lite Bruce Wayne, ja, absolut verkligen. Han fick mig på en gång mm. äh, Batman Väldigt stor det är som, bad, alltså, När han var Batman så var det så, här, Ja, han fick knappt prata mm. Mm. Och så, alltså, Jag vet inte men ja, du... nej men absolut absolut och just det där också han fick inte också... sin Batman liksom. nej. nej men precis och just det där när vi pratade om Alfred också. Jag tror att Alfred framhäver ju faktiskt både Bruce Wayne och Batman i just Ben Affleck till. Alltså just mm. hans läge så att säga så kommer ju Alfred absolut att vrida upp det här och göra, göra honom ännu lite bättre för. Att jag skulle kunna se en film med bara honom, till och med. Alltså, so, som Alfred. Alfred Auricks alltså, synvinkel. Ja, ah, det var Åh, Ja, det var ju. det var ju. Nej, men det är lite som vi är inne på. När man väl fick se Superman och när man fick se Batman, då var det ju slags mål. Det blir, det blir mm. ingen tung liksom, dialog eller någonting där. Utan den Affleck får ganska mycket tung dialog när han är Bruce Wayne. Mm. Uh. Det stora problemet jag har med många karaktärer är, det är precis som med Batman och Superman man får se dem alldeles för lite. Mm, eh, mm. Vi har eh, Gal Gad, eh, Gadot Diana eh, Wonder Woman mm, mm. syns nästan inte alls. Det går jättefort i svängarna. Mm, precis, hon är, hon är, hon är med lite här och ar, liksom. eh, hon, Det är knappt, eh, nu kommer hon få en egen film snart. Det är ja. ganska bra för här Man fick inte känna någonting för henne för det är, Ja, en sekund var hon här, en andra sekund var hon där. Det gick väldigt fort, man fick ingen förklaring ens vem hon egentligen var. Man fick se en bild bara. Är det här du? Okej, tack. Då vet vi vem du är eller vad då. Det är liksom det jag där. En som fick ganska stor roll dock, och som också har varit ett stort frågetecken, det är Jesse Eisenberg, Lex Luther. Vad tycker ni om Lex nu då? <laughs> Men det är verkligen så här En, en touch av både Lex mm. Och en touch av joken. Mm, jag absolut. säger inte mer än så Ni får kolla på den mm. Men det är, det är min, det är liksom min ja. Om. Ja, Absolut Ja, ja, ja, ja verkligen ja, ja, Jag håller med eh, Dock i ärlighetens namn Sådär för, för min smak Så är det kanske lite för mycket Del av joken. Mm. Men där, där stoppar jag för den biten mm. Jag gillade honom Just det här att Han är ju väldigt smart, det får man ju reda på att mm. Han kan ju prata Men mm. det att Han kör med människor och liksom mm. ja, Han är att som Precis Jag, ja, visst, jag visst. vet mer och jag kan göra mer än vad du tror ja. Dock skulle jag vilja se Mer av det och lite mindre Av det galna jag skulle vilja ja, säga att exakt. han försöker manipulera. Exakt. Liksom Batman. Han försöker manipulera. Clark Kent Med. Alltså. visa mm. verkligen att. Mm. Ja, du. Jag har det i min handflata. Mm. Det han Lite sånt har han lite här och var i filmen. Men inte mm. tillräckligt tycker tyvärr jag. Men jag vill att han ska behålla lite av det här galna. Som när han håller ett visst. När han håller tal och sånt. Och börjar dra iväg i sina egna tankar. Och börjar stå nästan svära. Och sen bara. Nej, men. <går> vänta, jag ska bara <går> Det gillar jag men mm. Mm. jag skulle vilja ha lite mer av det manipul- där kan jag inte prata manipulativa nej, precis manipulativa mm. det skulle jag vilja men det blir det väl en del som jag ändå kikar på sådär, för att jag, jag ser ju Lex som alltså, en helt annan människa så att jag gillade ju det här sättet att se på honom mm. Dock så... så så vill jag, ja, jag skulle vilja ha en lite mer Precis som du säger, Erika, alltså just det här Manipulativa Manipulativa, ja, ja. Mm. Eh, Den biten, klockrent Alltså den, den han ska ju vara det Och man ska ju känna så här Att när man står och pratar med honom Så vet ju han allt mm. Innan dig, mer än dig Hela tiden, och han vet antagligen vad du kommer att säga mm. Alltså innan du ens själv Har bestämt dig för det Han spelar i alla fall på det att ja, exakt, Du ska få exakt. känslan av att han vet allt om Absolut. dig. Absolut. Sen om han Och vet där... det, det kanske inte är säkert, men han man får en känsla att du vet exakt vem jag ja, är. Precis, precis. Och därför tycker jag därför tycker jag det är lite jobbigt när han är batchit crazy. Mm. Och samtidigt, om ni förstår det så. Alltså jag, jag hade velat sett lite mer att han kanske var lite galnare på sin egna tid, mm. om man säger. Och så när han faktiskt är med andra så är han... Det här, den här riktigt skarpa mm. alltså den här riktigt riktigt skarpa människan som han faktiskt är eller som, mm. som, då, som han ändå är, har varit i alla fall i andra reinkarnationer om man säger så mm. Absolut eh, Det sista jag tänkte ta upp bara, eh, det mm. jag tycker jag ger filmen absolut godkänt mm. Skulle jag sätta ett betyg så är det väl en 7-7,5 eh, av 10 jag tycker den var så pass bra i alla fall som mm, sagt, mm. skulle ha skulle kunna göra en film emellan Det skulle den kanske må bra av ja. Det här är inte mitt Batman eller Superman-universum Precis, de har gjort väldigt mycket ändringar med Batman De har gjort väldigt mycket ändringar med hur de tacklar Superman Lex Luthor är en helt annan än vad vi har sett förut Ja, verkligen, verkligen De passar ändå in eftersom de gör så mycket i det här universumet men det är ju inte alls det, jag skulle ju inte kunna läsa Jesse Eisenbergs Lex Luthor. Det är någonting jag behöver se filmen för att kunna fatta. Jag skulle absolut mm. inte vilja ha den Lex Luthor i en serieformat. Där vill jag ha den klassiska. Mm. Mm. Så därför, det är en schysst take och jag gillar att de gör lite grejer annorlunda. Och jag köper det absolut, jag har inga alls problem med det. Vissa har haft problem med det, jag hört. speciellt med Batman, jag har inga alls problem med det. Uh, men det är inte mitt universum, men det kan jag ha bortkopplat. Det, det är en schysst take på alltihop. Så, men mm, ja, ja verkligen. sju, sju och en halv får den absolut av mig. Av er du? Mm. Tycker du är godkänt? Absolut. Ja, ja, ja Jag är helt och hållet inne på ditt spår. Mm. Mm. Ja, alltså jag, jag, jag håller ju med absolut, men... Eh, jag... Jo, fan. Ja, jag är med på samma också. Absolut. Och det är som sagt, jag tycker det är en bra film. Även om jag sitter här och gnäller en jävla massa. Men det är för att... jag Kanske såg fram emot det här lite grann. Lite mer innan än vad jag trodde, om man säger så. Och hade lite högre förhoppningar om vissa saker. Mm. Så att, Men absolut godkänt. Utan, utan tvekan. Mm. Absolut. Men då så. Men ja, när vi ändå är inne på Batman. Ska vi hoppa rakt in på avsnittet som är just Batman. Och mm. ja, vi börjar väl där. Vilken är eran Batman? Oh. Danny, du är väldigt mycket Michael Keaton om jag ja, förstår jag rätt. Ja, jag är stor, stor Michael Keaton-fan. Mm. Huvudtaget. Mm. Eh, hans Batman var ju liksom både den där... Eh, det var liksom den första Batman Som faktiskt var lite åt det mörkare hållet Precis, mm. det var lite goth Över det hela, det var humor mm. absolut I det, men mm. den hade ju sina allvarliga stunder precis, det, var liksom, det var ju typiskt Tim Burton liksom mm. Lite i det där Skräcken möter komedin mm, Precis, lite åt det hållet Och Michael Keaton är briljant som Bruce Wayne Då han är Excentrisk, neurotisk Och bara sprittsprångande jävla galen mm. men kan koppla bort det och vara en väldigt jag skulle säga att han är väldigt manipulativ som Bruce Wayne mm. en, en, en riktig så här sociopat mm. som, som tänkte typ en, en så här stor chef för ett företag idag mm. Mm, mm, mm. lite grann åt det hållet att liksom inte vara rädd för att ta obekväma beslut Nej, mm. Och det inte känna hans... någon ånger liksom, Utan ah, bara ja, ja, köra på Lite grann det hållet kän känns den Bruce Wayne som Och det gillar jag verkligen mm. Mm, mm, mm. Absolut Fannan då har du någon speciell som du Jag håller ju faktiskt med Danne där faktiskt. Det, det är han jag, alltså det, det, det är Keaton man Jag tänker på ändå och nu, är inte, nu är inte jag så att jag har sett allting Och är skitinsatt i dem Men det är han jag ser som Batman mm. Ändå så att det och, och jag, jag håller med dig också Danny Just det här att det, det är liksom Ja nej det, det, det, det är bara bra på något vis mm. sen, är det väl det, sen är det ju mycket det här också att Det var ju bland det första man såg Eller alltså mm. utav Batman så därför kommer det ju alltid Att vara ens Batman på något vis mm. Även om det kommer massa nya Mycket, alltså även om man tycker Även om de är riktigt riktigt bra liksom Så kommer det fortfarande vara det som är det från början eller ursprunget på något vis För, för just min del mm. eh, Min Batman mm. Är utan tvekan Det är ju serietidningarna mm. För det finns ingen som har klarat att få fram Den Batmanen närmst närmaste man har kommit Det är Kevin Conroy som rösten i Fast det är ju fortfarande animerade Batman mm. Mm. Det är den närmsta Jag kommer Det är hans röst jag hör när jag läser tidningarna Det är hans röst mm. jag har i huvudet Det är Kevin Conroy det är min Batman. Och som jag sa, Ben Affleck är min, blues, min Bruce Wayne. Ja. Så pass mycket gillade jag honom. Kevin Conroy, Batman, Ben Affleck, Bruce Wayne. Mm. Där har man liksom vad jag tycker. Mm -hmm. Sen, det är egentligen det stora och som är med, med Batman. Han har en schysst bakgrundshistoria och allt det här. Man har hört det miljontals gånger. Jag gillar den taken, absolut. Men det som lyfter upp Batman och hans universum, det är skurkarna egentligen, tycker jag. Mm. Batman, hur han är i serietingarna älskar jag, han är mörk. och att det, han, har ju, det, han stöter ju på problem hela tiden. Men det måste ju oss, det är ju skurkarna som ändå är, gör det intressant. Är det en tråkig mm. skurk, då är den en tråkig tidning. Ja, jo, men så är det ju, absolut. Men är det en så... tråkig skurk det är en tråkig film också för den delen. Ja, precis. Ja. Och det måste ju göras på rätt sätt, och det är därför. Mm. Jag älskar att läsa Joken, för det är favoritkaraktären. Allt med joken är ju guld som jag läser. Men är det eh, Two Face kan jag tycka är skittråkig ibland. För han är ju bara han är en halv -mafia boss som inte egentligen vet vad han vill. Liksom, jag ska flippa en coin eller eh, liksom eh, krona, aha. Ja men hitta på något bättre istället. Eh, Scarecrow är inte heller jätteintressant i tidningarna tycker jag. Han har gjort skitbra i spelen men mm, jag, jag tycker inte han är jätteintressant. Jag tycker att han är ganska tråkig i tidningarna. Ja, så det är, för mig är det mera batman gillar jag som grund, men det som lyfter upp allt det är ju skurkarna utan tvekan. Mm. Ja men alltså, så är det inte så igen med alla superhjältar. De är inte bättre än äh, en, liksom hur deras äh, motståndare profileras så att säga. Jag kan säga, Ja, så är det ju. Marvel Absolut. har inga bra skurkar tycker jag. Personligen tycker jag att Marvel inte har några bra. Förutom Kingpin. Han är den enda jag gillar. Mm. Mm. Och då är det liksom Avengers. De möter robotar. Där är det ju kajältarna som allt spelas på till exempel. Ja. Det är inte lika då. DC ser mycket mer spegling åt ju skurkarna. Som jag uppfattar det, i alla fall. Sen har inte jag läst jättemycket. Förutom typ jag har läst någon spinnermannen här. Någon X-Men där. Men det är fortfarande... Jag tycker inte de har samma skurkar- Visst, ja, Magnito gillar jag också, men han mm. är lite fram och tillbaka där så. Äh, men jag, jag vet ju han... att du gillar Venom. Ja, han, är också, han är ju hjälte nu, han är ju en alltid hjälte. Vet, han, han blev en anti ja, Så Är det inte lite så, alltså alla kända skurkar, slash antihjältar, mm. alltså, eller snarare så att alla kända skurkar, Marvel, de riktigt, riktigt stora, blir de inte lite antihjältar och får sin egen serie liksom? Ja, Det är lite så, men sen har vi. visst. Uh, Green Goblin eller Hobgoblin och mm, de här, de mm, tycker inte jag är intressanta i serietidning. Jag tycker de är jättetråkiga där. Jag gillade den animerade Spider-Man-filmen eller serien som kom där var i 90-talet i början. Mm, den gillar jag. Där gjorde de skurkarna till Spider-Man jätteintressant. Men jag har aldrig sett Spider-Mans liksom fiender någonstans annanstans intressant. Nej. Så för mig är liksom... Det som livar upp DC, eller livar upp alltid i alla dysters, men det är ju skurkarna som <laughs> att de får så stor plats som jag gillar. Ja. Och Batman har ju det bästa. De bästa skurkarna, tycker jag personligen. För alla har ju någon sorts background story som är ganska tungen. ändå. Vi har Mr. Freeze som har sin fru liksom och sjukdom mm. så han har ner en... Eh, Penguin har ju liksom... Han, han är en liksom missfoster som har blivit illa behandlad hela sitt liksom unga liv så han liksom det enda han hittar att han äntligen har makt är som maffiaboss. Mm. Och sen därifrån börjar han bli pressig, eller ska han bli liksom eh, vad heter det nu givet så eh, government, man sitter som en, ja, bla bla bla. Typ riksdag. Ja, precis, han ska ju vara riksdagschef faktiskt liksom, han ska ju gå ja. hela vägen mm. såvis Och sen mm. finns det ju de som är lite halviffiga, vi har Two-Face, vi har, han, men han var ju ändå liksom eh, han var ju politiker Ja han var politiker väldigt. Han hjälpte liksom de fattiga Var inte han borgmästare? Ja, han, är, han var ju liksom Han skulle väl Bli senator eller något sånt där Och gå upp och hålla på och fixa Men det skedde ju innan som alla vet mm. <laughs> Och då gick, då gick han ju banal äh, så så det. Var det. Han var distriktsåklagare Ja precis ja, Så var det och, och han har ju, det var väldigt mycket fram och tillbaka. De ville ju att han skulle leda staden och bra. Det har de gjort mm. ganska bra i eh, Christopher Nolan-filmerna. Visar hur han, det, men han fick ju väldigt lite plats där också som Two-Face-Dockman. Mm. <laughs> men det är likadant. Och sen ja, Catwoman, Selina Kyle, väldigt intressant. Sen finns det ju de här som man typ nästan aldrig har hört talas om om man inte har läst serietidningar. Mad hatter och de här som är lite intressanta. Vi har ju tvillingarna Dumbledore och Dumbledore som älskar eh, Alice i underlandet så mycket så att de går den kriminella vägen för att likna dem så mycket som möjligt som de blir i Alice i underlandet. Och då har vi Mad Hatter och vi har de, massor av sådana där olika från just Alice i underlandet. Skurkar som går ihop för att spela mm. det och det är slåss med mot helt plötsligt som Alice nästan. Så jag gillar deras take på skurkarna och att de gör allt så oerhört psykiskt. Alla skurkar i, hos Batman Är ju psykiskt sjuka på något sätt mm. eh, Den enda som jag tycker Lite, ja vi har Selina Kyle, hon är väl lite halviffig Sen är det ju, vad heter det Mr. Freeze som gör allt för sin fru Egentligen mm. Men alla andra har ju en ganska kraftig Psykisk sjukdom eh, På något eller ett eller annat sätt mm. Och det, det gillar jag Att det är liksom, är du skurk då har du Någonting väldigt fel <laughs> ja, de är ju psykopater, sociopater. Liksom. Mm. Det, det, det är ju mer eller mindre som en sjukdom. Ja, precis. Oftast är det ju liksom, alla har ju liksom. Alla börjar inte som det, utan alla mm. blir det. Det är det som inte är mm. så intressant. Som alla berättar om Joken, hur han var liksom familjefar, han var med om ett. Det var dåligt, lite sånt här, det är en av historierna. Han eh, var med om att rån gick fel och han blev dumpad och eh, så blev man Joken. Eh, precis som jag sa, vi har eh, vad heter det? pingvin som blir mobbad och liksom övergiven sen mm. liksom och sånt där Alla trycks ju till det kriminella hållet. Mm. Och oftast, ja, det är ju de här gamla Falcone och de är i början är mafioserna som tar in allt och liksom förvrider det och sen ja, är det stupiskurkarna som knäpper dem till slut, liksom, vänder det mot sig för att de vill ha sin egen vinning. så oh, Batman-universumet det är ju någonting jag älskar. Mm. DC-universumet mm, Mest Batman Det är Alltså typ Gotham Precis, alltså, det är ju där som... jag har fastnat ja. Det finns vissa andra Men jag har ju läst liksom Justice League och sånt Men det är inte samma sak De, Justice League påminner ju mycket mer om Avengers Än vad Batman gör mm, Och det är ju mm, Batmans mm. mörka och just hans skurkar Som jag faktiskt gillar Det finns intressanta människor runt om som finns i andra men det är fortfarande de flesta har ju ursprunget från Gotham som gör som de som jag tycker är intressant. Som mm -hmm. ja, kollar vi nu på Arrow serien, det är väldigt mycket Russell Ghoul Ja, Russell är från Batman och så mm -hmm. liksom sådana där. Så allt, allt som jag gillar egentligen grundas från Batman och sen spids ut. Mm -hmm. Men ja, vad tycker ni då? Är det ja, som jag har förstått, det, i alla fall på många är det det är ju Batman, det är ju det som mm. gäller för DC. Är det, Har ni samma så här, vinkling på hur ni kom in i DC och sånt och hur ni fastnade? Ja, men alltså, ett DC utan Batman hade inte varit det DC där idag. Mm. Så, är mm. det. Ja, men så är det ju. Absolut, uh, st absolut. St visst, Stålmannen är alla ära. Men han var ju från början bara en, sån här, en amerikansk symbol för frihet. Mm. Mm, mm, mm. Uh, från allra första början. Uh, och sen så blev det ju DC Comics han, han blev kvar i ja. Uh, men, men Ja, det, det, det är Batman som, som mer eller mindre styr Alltså DC-universumet mm. Jo men så är det ju absolut Och jag menar det som du säger också Nico Det är, fan, det är mycket som hör ihop i, det, i, det, i, i, i, I Hans värld på något vis också mm. Ändå, alltså förr eller senare Om du följer det bakåt så liksom Hamnar det mesta Precis som du säger, i Gotham på något vis. Eller ihopkopplat med det på mm. någon jäkla vänster. Så att det, det är klart att det, det, det inte hade funnits... Alltså det hade inte varit alls samma sak i alla fall idag utan att Batman fanns där. Mm. Och jag menar, det måste ändå samtidigt, i mitt fall i alla fall, vara en av de första superhjältarna, om man säger så. Man stötte på när man var liten. Alltså det är en av de första, det, man visste ju vem det var tidigt som fasiken om man tyckte det var coolt som fan. Mm. Så var det ju liksom bara. Och, det, och det, även om det kanske inte har slitit in en hela vägen in i universumet så på det viset att jag sitter med satt med tidningar hemma redan då när jag var liten. Utom att, men det är fortfarande så att det är han som har hela tiden har visat att här borta finns DC, här borta finns det här. Kolla hit, här finns det här. Mm. Så att det, det, han är ju en, en väldigt, väldigt symbol för det, om inte annat. Och sen är det jag speciellt gillar med Batman det är ju att hans universum känns som att det skulle finnas på riktigt. Ja. Det som händer i Gotham, det skulle kunna hända liksom. Det, jag skulle kunna tänka mig att Gotham skulle det finnas så hade det varit i närheten av New York nu. liksom I närheten av liksom allting där. Och det är liksom slummen. Jag, och jag tror snarare att Gotham verkligen. hade varit i Washington DC. Ja, det är ju närheten. Mm. Det är ju I och med typ... att det är, så så är maktens centrum, ja. mer eller mindre. Ja, absolut. absolut. Det är ju någonstans där i närheten. Mm. Jag vet inte om det är... Och jag tror snarare att Metropolis, det är New York. Ja. mm, mm. mm. Uh. Men ja, precis. Det är i alla fall det som är intressant är att jag får känslan av att det som händer i Batmans skulle kunna hända på riktigt. Jämfört med mycket annat. Ja, jag har förhandlingar. Mm. Ja, ja, absolut. Nej, absolut. Men att, även skurkarna känns mer verkliga. Att det är ju psykopater. Mm. De flesta har ju inte psykopater. Mm. Visst, vi har typ Killer croc Men ta bort ja. att han är en krokodil sätt att han är bara en skitstor muskulös snubbe. Som har tatuerat i en fjäll och har huggtänder. Helt plötsligt är han inte någon mutant -aktig karaktär. Han är ju faktiskt bara en stor biff som jobbar för mafios. Det är kille kock ah, ja, egentligen. Men mm. Ja, ja. Så alla liksom... Jo, men det är ja, som jag ser, och det är det jag gillar med Christopher Nolans Batman, att de får att känna som att det här är skulle kunna hända liksom, i våran värld på riktigt. Mm. Mm, mm, mm. Och, och det, är så, det är just det mycket som jag gillar på Batman, att det känns som att i, man går inte säkert, för det skulle kunna finnas sådana här psychos där ute mm. Som joker, Som vem som helst egentligen Liksom Two-Face, oh, jag slingar slant för det Om jag ska knäppa det eller inte Det mm. skulle inte vara helt omöjligt att träffa på stan liksom. Ja precis då, du har ju helt rätt Så är det ju, alltså, Batman är ju ändå eh, Trots Alla sin galenskap Även så är det ju fortfarande Så att den, han är ju närmast Verkligheten på något vis Mm, mm. Och det, det, är väl, det är väl lite likadant med, med om man går, går så långt bak som Adam Wests Batman. Mm. Det var ju verkligen det, det var ju de vanliga bad guys liksom. Mm. Det var ja, människor. Mm. Som, ja, det som var, var där liksom, det var ju hans gadget som var. Ja naturligt allt annat mm, var ju mm. på riktigt liksom. eller det skulle Exakt. kunna vara på riktigt. Exakt. Ja precis precis. Mm typ Shark repellent spray och okay. <laughs> grejer Ja men självklart Han är, han är, han är en, en excentrisk Mångmiljardär så att det är klart ja. att han uppfinner sånt Han hittar på grejer ja, eller hur. Ah, ja. <laughs> Men jag tänkte faktiskt Ta en liten, jag har nio Sant eller falsk fakta här Om just Batman så jag tänkte lite Hur bra koll ni har på Batman Helt enkelt, ni ska säga om det är sant Eller falskt uh. Är ni med på första? Yep. Ja. Det skulle kosta minst 300 miljoner dollar att bli Batman. Sant. T vänta, vad sa du? 300 miljoner dollar? Minst alltså, som 300 miljoner dollar för att bara bli ja. Batman. Ja, absolut. Visst är det minst de pengarna? Ja, men det är sant helt mm. enligt boken Batman Unauthorized så mm. de säger att det minsta beloppet är 300 miljoner dollar. Många mm -hmm. går även upp på en miljard att det är det minsta man skulle behöva för att ha råd mm -hmm. Nästa då. Batman dök för första gången upp i The Detective Comics nummer 1, 1939. Eh, vänta, åh, oh, 39 sa du? Mm. Oh. Oh, är det ja. så tidigt? Jag säger sant. Jag vill ju säga sant också. Alltså, min... Jag, jag, jag vet att Batman är jävligt gammal alltså, som, som karaktär. Ja, jo, sånt, sant, sant. Ja, men fan sant på den med, för det, det, det klingar någonting. Det är något årtal där borta. Jag vet inte om det är exakt rätt, men det klingar. Ja, sant. Det är ju rätt på årtal, men det är fel att det är nummer ett. Han kom först ah. i nummer 27. Men, Men är det är rätt år jajamän, 1939 kan han få för första gången Men ofta du kan vara så petig då, Så att du måste lägga in att det ska vara nummer ett Ja då. det stod här. Oh lur Daniel, Nu måste vi hålla oss på skärpta Han luras mm. Designen för Batmans cape Är baserad på en skiss Av Leonardo da Vinci Vad. Falskt Eller hur? Falskt det här är faktiskt sant. Nej ja, men lägg av. Det var på vad då? Leonard Kul Lynch fakta. gjorde lite planer på flygplansvingar och liknande. Och gjorde en helikopter. Ah. Vissa av de vingarna ser exakt ut som Batmans cape om man slår ihop dem. Coolt. Okej. Mm. Kolla upp det. <laughs> Coolt. Nej men det, jag tror dig säkert. Du har säkert det rätt men uh, häftigt. I Batman:s första design så var han en röd spandex, en röd spandex direkt, hade blond hår och svarta vingar. Ja, det, ja, det är det säkert inte omöjligt, men vad sa jag? Första skiss Han hade första design, hur han skulle se ut, så bar han en röd spandex direkt. Han hade blond hår alltså... och svarta vingar. Okej, syftar vi på hans första design som faktiskt kom ut i tidningsform och så? Nej, det här äh, är, är svårt. När de började, vi ska ha en Batman. Så här gör vi honom. Ah, okay, men då får vi också då tänka på sant. så här, det är 1939. Eller mm. till och med skissen kanske kom 38. Ja, ah, exakt. Ah, jag säger sant. Mm. Jag, håller med, jag håller med färna. <laughs> det är det, faktiskt det, sant, det, ja. det är helt rätt. Ah, cool. Men de skrotade cool. det för att Bob Kane ville ha mer goth i Batman. Mm. Ja, det är det så då ja, han... då har ni lyckats med Nu så här en as långt senare Nästa här orkar inte räkna <laughs> Över 50 000 brev Skickades in till Warner Brothers För att klaga på castingen För Michael Keaton som rollen som Batman Även Bob Kane, skaparen av Batman Var emot den här rollsättningen jag vill säga på, sant, alltså, jag vill säga sant, det är någonting, det jag är en känsla något... som bara såhär, jo Aa, det är sant. Ja, jag måste hålla med dig. Jag har, det, men... jag har hört just... någonting om klagomål mot Keaton back in the day, men jag vet inte ifall det var så illa, men ja. Samtidigt kommer det någonsin komma någon ny Batman som folk inte kommer att klaga på som satan. Nej. Alltså, så att det, ja, det ja, jag det, håller det, med dig. Det, det kommer det alltid samt. klagas på rollbesättningar. Ja, exakt, så här alltid. Mm. Så ni säger sant att de skickar in 50 000 brev, mm. över 50 000 brev. Mm. Ja, det är helt sant. Ah, det, var ju att, den, ah. precis, det var ju färdigt att Tim Burton skulle göra filmen. Och han ville ju ha med sig Michael Keaton. Och det tycker jag alla var helt fel. Idag ja, det är han att, att han de... liksom var den där fjantiga Beetlejuice, mm. eller hur? Precis, och nu ah. blev han ju hyllad. Han, nu har han hyllad som en av de bästa Batman någonsin, så mm. smak på den fick de. Mm -hmm. <laughs> Batmans Batarang Bat-Signal och Batcave Är alla kända signalament Som finns med i alla filmer Spel och serier med Batman Och så har det varit sen allra första numret Som Batman var med i Sant eller falskt? What? Har Batarang, Bat-Signal och Batcave Varit med sen första numret med Batman? Jag säger nej Ooh, Jag säger falskt Oj, oj. Alltså han måste ju haft Någon slags, jag har ju inte läst dem här Det vill jag bara säga Inte, inte från säga allra det. första början, det tror jag inte Nej, och då vill jag uh, måste jag haft någon slags inlärningsperiod Så falskt mm. Första numret släpps ju i nummer 27 mm. Och det är helt rätt, det är ju falskt För mm. bat Rank kom först i nummer 31 mm. mm. Bat-Signal kom Några år senare Nämligen 1942 I nummer 60 Mm. Och The Batcave okay. kom inte förrän I nummer 83 1944 mm. Mm. Mm. Så, det så det tog alltså nästan Två år mellan Valje För att de skulle mm. dyka upp mm. Okej, okay, vi har tredje här Innan vi färjar. En full man körde rakt in i The Dark Knight Tumblr Efter att ha trott att det var ett rymdfarkost Och att jorden var under attack Alltså det finns så mycket spån här i världen Sant jag håller med, sant rakt av Det är klart det är Sista idioten är inte födden Nej, det är klart, klart att det är sant Enligt oh, Christian härligt. Bale så skulle de bara frakta Bat-mobilen från en plats till en annan Och då är den en full snubbe Och sitter i bilen och kött macka rakt in i Bat <skratt> <skratt> ja, det är Då ska vi se, näst sista Det var läsarna som tog död På Jason Todd Robin, sant eller falskt Mm. -hmm. Hmm. Ja. läsare har ju en jävla makt det har de. Ja, så är det ju. Absolut. Men var det så illa? I ja jag gissar på sant bara för att jag, jag har ingen aning Alltså jag har ju läst Eller jag har den den, den, den tidningen Där han dör mm. men, jag, ja, men jag minns inte Ifall det var så mm, Nej jag säger falskt ändå det är faktiskt sant Det, är det. Ooh, 1988 så fick läsarna valet Att ringa in och rösta Om Jason Todd skulle dö av en explosion Eller mm. bli räddad av Batman Fast han dör ju inte av explosionen ändå Röstningen blev att Jason Todd blev dödad Det som händer är att Han blir ju nästan ihjälslagen mm. han, han blir mer eller mindre ihjälslagen Det blir han det Han får en mycket. bomb runt om sig de, de, de, Eller Joker sätter en bomb runt om honom Sen så slutade tidningen där. Sen stod ja. det sen Vill du att Jason Todd ska överleva? Det var det, sen vet, sen, det var det sista. Sen fick man bara se en explosion när Batman kommer fram. Så ja. Hade han överlevt skadan efter Jokens kofot? Nej. Nah, jag var tvungen inte. att kolla upp det där nu. Och äh. Den hette ju Death in a Family. Ja, precis. Stämmer. Jo då. Den har jag kvar någonstans. Nej. Och sista frågan då min favorit Kevin Conroy är den som spelat Batman längst, Sant eller falskt? Oj. Jag vill nu säga sant på den. Ja, jag håller med dig där. För det känns som att jag tittar här... på dig nu. Vänta, nej, nej, way, way, way, nej, way, way, way. Måste tänka så, här. måste vi tänka på gamla Batman också? Menar vi Men som jo, är längst? Nej, nej det, det, kan, det kan nog fan äda upp alltså. För liksom, du har ju Keaton som var två filmer. Mm. Och då? hur lång tid var det med dem? Mellan så här, två, tre år? Ja, kanske. Och så är det liksom, väl Killmer var väl typ en film och Cloney två. Någonting sånt. Och så är Bale, två filmer. Och liksom Conroy, han har ju varit liksom i det tecknade, typ hur länge som helst, känns det som. Så att mm. jag vill säga ja. Ja, det är sant. känns logiskt. Kevin Conroy har gjort rösten till Batman i över 20 år. Yes, oh, precis. Han har gjort det, han var ju började där i Animated Series, sen är ju han som har varit med i spelen och allt sånt mm. där så, han har varit ja, med tag. Ja, han har ju det. Ja, det är han och Mark Hamill tillsammans, det blir ju nästan inte bättre än så. Hmm. Men ja, har vi någonting mer på Batman ni vill ta upp eller? Jag tycker vi har gått jo, jag samma. har ju en oh, Herregud, uh -huh. Hej. dig Hej dig människa eh, Vi måste ju bara ställa frågan uh -huh. eh, Vilken eh, Batmobil? Räkna in den nyaste nu Fast inte avslöja, avslöja inte så mycket av, om den Men eh, räkna in den Min favorit är den animerade den ser konstigt ut men den hade jag som leksak och det är det är såna minnen som växer på fort jag ser den. Du tänker på den där med den skitstora. Ja uh, den är inte den som lång. är den är väl så där influerad av Burton's. Ja eller hur är det uh, inte det? Jag vet inte. Det är... Det är den ja, jag tänker precis ja. den är nästan exakt likadan. Den är nästan exakt likadan men den här är med den här är ju liksom rektangulär den är ju väldigt mm. men, ja, Den har, oh, den har väldigt, har kan, väldigt alltså, mycket designen på påminner ju mycket om, om, om Ja absolut. Den har ju ja. liksom drar ut ba, liksom, det här framme ja, det är bara ett skal. Sen mm. har du ju batwingen i baksätet mm. så du kan flyga iväg med och allt sånt där. Ja, absolut. Ja men då vet jag vilken är lyckades få fram den här nu medan vi mm. ändå pratar Det är nog Ja, okej. Okay. Du då Danne? Och vad fan Hur um, um, Måste jag kolla bara för det <laughs> mm. Men Jag har suttit och på dem också Bara för allt För jag tänkte fan det här måste jag kika på Alltså jag gillade ändå Batmobilen ifrån Batman and Robin mm. mm. För den Alltså Ja Jag tycker den är, jag tycker, den är Vänta bra, nu vilken jag av häftig? dem är det Vilken av dem är det men det, är, det är den som... ja, ähm, hur ska jag förklara den? Är det <laughs> den med vingarna? Det, det är inte den med vingarna, ja, det är, men Det är den med jo, de där tre stycken vingarna i bak. Ah, okej, okay, okej. Okay. Ja. ja, ja. Jag skulle nog säga att den mm. är, Den ligger högt som fasen. För den var liksom... Mm. Den var unik. Just det. Ja, precis. Ja det, <laughs> ja, det kan man säga. Ja. Den var jävligt mm. unik. Ja, ja, ja. För som The Tumblr, visst den är cool, men det är, det är, en, det är, det är en stridsvagn. Ja, exakt, Mer exakt. eller mindre. Mm. Uh, visst, jag gillar nya också, men nej, jag, jag säger något från, från Batman och Robin. Mm, mm. Jag skulle pe Personligen så håller jag med dig där, faktiskt. den faktiskt. Den nyaste och Tumblern är alldeles för mycket. Den skulle kunna backas in i en lada på Area 51. Mm. One eller vad fan som ja, Det precis. skulle inte vara Det, det är någonting som faktiskt skulle kunna finnas där ute För att ta sig från ena sidan Öknen till andra sidan på Tio minuter mm. Alltså de, de, den skulle kunna hålla på att byggas på riktigt Så att mm. det därför tycker jag inte De är li, de, de är inte unika På det sättet eh, Dock så jag Jag gillar ju precis som du säger Nico Den, den stora Långa Riktiga, men, då, men jag vill nog inte säga den som är från Animated Series. Utan jag skulle vilja säga, uh, oh, det är inte det är Keatons det va? Vilken då? Ja, den, oh, den, no, den, tribiner... den, med, den med turbinen är fram. Ja, ah, precis. Mm. Jag vill ju säga den, för den är ju oh, den är stört cool. Fast ja. den går ju inte att använda till något. Nej. Men den är ju cool. Ja. Så att, det, det är ju faktiskt den det är ju den <laughs> bilen är... som jag skulle se. vilja ha. Oh, den, är, den är jättelång. Ja. Det är... <laughs> den är jättelång Ja det är verkligen lång. Och jätte ja. jättekul Skulle jag vilja säga mm. Ja. Måste... Äh, men nu när vi ändå ja. är inne och tänker lite frågor Jag tänkte en fråga mm. Hur tror ni med framtiden nu då Med just Ben Affleck som Batman mm. Det ryktas ju om att han kanske ska få En egen film, det enda vi vet nu ja. är att Han ska vara med i Suicide Squad Kommer han passa in där i det, det universumet jämfört med vad det ni har sett nu i Dawn of Justice? Nej, mm. äh, nej. Ja. För jag får lite känslan som att för mig är det nästan att det är lite det är nästan som två olika universum. Mm. det man har fått sett just nu mm. sen får vi se hur de taklar just Batman men jag kan inte riktigt se honom spela på samma sätt som man gjorde i Dan of Justice som man ska få det att passa in i Nej, deras för det här liksom, film den var han ju mer så här revanschdriven mm. Mm. Mm. mådde dåligt just mm. vad som hände liksom i början av filmen och så vidare, och så vidare. Mm. Mm. men, men liksom, han mjuknade ju under hela filmen mm. Så att, jag vet inte mm. Jag vet faktiskt inte det, det, det, Nej det är Svårt att säga precis. Svårt ändå. att säga i och med att han fick så lite tid Att visa ja, exakt. Liksom. Ja. Och han kommer väl inte få mer tid här direkt I Justice, eller i, vad heter det eh, Suicide jag, hopp, jag hoppas att han blir lite mer tongivande i den filmen ja, och, och det, det den... är ju ändå liksom Stålmannen och, och Batman som är Liksom The bosses så att säga ja. Mm, mm men, ja, men man kan ju också liksom hoppas Bruce på Wayne att... Bruce Wayne går in med finanserna. Ja. Så att... Uh... Ja, men man kan ju ändå hoppas på att han... Just det här som jag sa i tidigare också. Att nu kan man ju hoppas att han, de, att han inte kommer att behöva... Eller att de inte kommer att behöva att... Uh, bygga upp någonting. Utan mm. att de nu bara pang på. När han får sin första riktiga film själv nu. Då bara kör de på med honom direkt. Mm. Inget bygga upp eller någonting. Så liksom, de behöver inte bygga någon historia för honom, för den finns nu mm. tack vare den här filmen som nu precis släpptes. Alltså det som jag ser det är att jag tror inte han kommer få någon roll alls nästan i Suicide Squad. Det andra ryktet... där sen, kommer du bara och, så här, tio minuter ja. eller någonting. Andra mm. filmen som han ryktas om är Justice League. Han kommer ju inte få mm. någon stor roll där eftersom Nej. det ska vara typ sex hjältar i plötsligt och så ska alla ha tid. Ja. Så det enda är liksom som att han ska få en faktiskt egen, det är också ett bara en rykte att han ska få en egen Batman-film. Mm. Det är ändå där han kommer kunna få tillräckligt med egen tid Annars tror jag mm. att han bara kommer Det kommer vara det här problemet som vi har haft nu med Dan och Jasis. Man kommer få se lite av honom här och var Och jag mm. tror tyvärr att det är det vi kommer få vänja oss med den här Batman Att vi kommer inte få så djup story med honom tyvärr Nej Ja nej men vi kan ju hålla tummarna för lite mera Men jag tycker ändå att eh, några minuter här och några minuter där kan funka för min del om de Spenderar dem väl Alltså, det är ändå så att Batman är ändå Han är så himla mycket mer än bara ute och fightas Och slåss, i alla fall i, enligt mig jag, jag skulle kunna se honom som I alla fall i Justice League, då skulle jag kunna se honom som Den, den styrande och ställande Lite mera, egentligen Alltså just det här att jag, Det skulle räcka med ett par minuter här Och ett par minuter där för att faktiskt göra mig nöjd Om man spenderar de minuterna väl Mm Alltså, det som är problemet med Justice League, det är, eller Suicide Squad det är att han kommer bara slåss. Ja, jo. Justice League, gör de som Justice League verkligen är, mm. då kommer du aldrig få se honom nästan. Ja, då är nej, alla det, det är i Justice League ute och slås Och sen kommer Batman ja. i sista sekunden och räddar allt. Då har han, varit ja, ja, precis, till sin, han är själv precis. i sin Batcave. Han kommer mm. säga något vis, om stor del lämnar någonting, sen mm. åker han väl själv mm. igen. Han är ja, aldrig ja. med Justice League och slåss nästan. Nej. Och nej, förr de där bara få se honom slåss. Vi kommer ju aldrig få se Bruce nej, Wayne Bruce, igen. Nej precis. nej, precis. Det är det man vill. Precis. Mm, precis. Ja, absolut. absolut. Men man kan ju hoppas hoppas att även när de andra är ute och slåss att man kanske får en liten blick när han sitter själv i caven. För det skulle hjälpa. Alltså. Jag, jag, vill ändå, jag vill ändå hålla humöret uppe och hålla tummarna för att vi får någonting. Och jag hoppas vi får lite mer av Alfred också. Åh. Ja. Mm. Så inte det så inte det bara blir One time thing nu Att det kommer slängas iväg alldeles för fort För han gjorde det ju riktigt oj, oj, oj. skönt och ja vi får se hur de Han gjorde det, det fruktansvärt bra Fruktansvärt bra mm. Det där är en Alfred som jag Ja Jävlar var bra gjort ja, men då... Ska vi kolla vad lyssnarna säger mm. Mm. André Dalin Behöver nog säga att jag älskar Batman Andas dumt att ha honom på kroppen för mm. det som inte vet så handlar upp på Facebook där han har en tatuering av Batman nämligen. Mm. Jag skulle säga att Keaton är bästa Batman men Bale är nog den bästa Bruce Wayne. Mm. Eh, håller inte alls med. Jag tycker Bale är den sämsta Bruce Wayne. Eh, men som sagt, alla har sin egen opinion. Eh, men jag, jag har aldrig gillat hur Bale är som Bruce Wayne. Jag tycker han är alldeles för gnällig och har hans uttryck. Han har ju typ inga uttryck alls. Mm -hmm. Jag tycker han är så tråkig som Bruce Wayne eh, Andrea Dalin får jättegärna höra av du Se när du har sett Ben Affleck Om du fortfarande tycker om Bale eh, Och varför du tycker om Bale gärna För jag kan inte se det Alltså denna med Bail Jag ser det är ju liksom den där, den där hotellscenen där jag köper hotellet mm. Men Jag tycker han bara är mm. slisk Och tråkig är jätt... Där är han ju liksom den Bruce Wayne som ska vara den där excentriska mm. miljardären som bara så här. Jag skiter i vad du tycker. Ja. Alltså, min Bruce Wayne har aldrig varit så. What? Läs i tidningen, han är inte så. Ja Jo, jo. Han är ju liksom, han, visst, han kanske var så i början. Nu för tiden, Bruce Wayne finns ju inte. Du får aldrig se Bruce Wayne om man inte drar hem en tjej bara. Du får aldrig se han vara ute och hålla på som Bale gör. Jag tyckte det förstörde jättemycket. Skitmånga älskar den scenen, jag förstår liksom. Att det är en komisk, komisk liksom scen som är väldigt komisk och sånt. Men jag tyckte, nej, jag blev bara äcklad av honom. Och han därför, Han var inte Batman för mig längre. Att han var bara ett äckel. Eh, men ja, det är min syn. <laughs> Tobias Läsker. Älskar Batman, min favorithjälte. Gillar den mörka, dunkla stilen. Det bästa serien enligt mig är The New 52, där Death of the Family är med alla tidningar. Är verkligen fantastisk och helt sjukt bra tecknad. Dock Killing Joke den bästa stand-alone-tidningen. Mycket bra. Den enda riktigt dåliga filmen är ju Batman och Robin. Sen <laughs> är resten skitbra. Arkens spelen är riktigt bra av dem, Men där enligt mig City är det sämre. Men ändå helt okej. Okay. Origin räknar inte ens med i den serien. Christian Bale är min favoritskådare som Batman. Dock vet jag inte hur Batfleck är den. Vi tog ju inte upp spelen och jag håller absolut med. Jag håller med där också. att City är den som jag tröttnade snabbast på. Men jag har Bat-bilen i sista, då, då sista spelet är det som jag har mest. Origins räknar jag inte heller med för den. Satte jag igång och stängde av på en gång. Så. Björn Karlsson tycker mycket om Batman. Han är uppe i toppen bland mina favoriter. Eller jag största behållningen för mig är alla skurkar och andra skadade individer som finns i Gotham. Batman tycker jag inte mycket att ha utan alla han, st utan alla han ställs emot. Läser eller tittar inte på några serier om Batman, eller jag följer Gotham om jag gillar skarpt. Filmerna jag gillar de flesta. finns väl några där innan Bale tog över som vi inte bör nämna. Det senaste Batman Arkham-spel den gillar jag och Scarlett, även om jag inte spelar klart det sista ännu. Då jag har jag tröttnat lite. Bästa Batman så måste jag säga Bale. Fast jag gillar honom inte riktigt som Bruce Wayne. Har inte sett nya än och har inte hört Affleck göra ett bra jobb som efter jag sett det han kanske har svarat... Ja, ah, det gick det väldigt Har inte sett nya än och har hört att Affleck gör ett bra jobb så har efter jag att det kanske svaret ser annorlunda ut. Så var det. Det var väldigt mycket mamma bara... Det var de som vi fick därifrån. Och ja, jag håller lite med alla och emot alla på något sätt. Alla, alla här gillar ju Bale, så jag verkar ju vara den enda som inte faktiskt gör det. Nej, någon av oss ska ju vara emot alla så det får jag ta den smällen helt enkelt. Precis. Eh, veckans fråga då? Nej, Hör du. Nej, har du, du. Jag fick på min Facebook-sida också. Jag, jag la ju upp. Peter Röjmarker lade upp en bild på Adam West. <laughs> och Dick Grayson, Burt Ward, och skrev: Detta är läderlappen för mig. Det är en så här otroligt fjantig bild på dem båda, som det var back in the day. Och Daniel Sundqvist säger: Bästa Batman ut mig är nu Christian Bale, bästa Jåken är Heath Ledger. Och mm -hmm. mm. ja, det är för ett annat avsnitt, men fortfarande. Ja, precis, det är, det är fortfarande Batman. Och sen så hade vi på, vi ska se här, jag har telefonen, för vi fick även en, en liten grej på Twitter också, men det var bara ett, ett snabbt svar. Okay. Jag ska starta upp Twitter, vi ska se vad vi har, för vi har den där. Peter, Peter Wiklund skrev I am Batman, det räcker så <laughs> oh, alltså, han tycker om Batman bara, rent allmänt Nej, det är så. Ja. Uh, ja, men då så det var det du hade ja, det var det jag på... hade, det är så. sluta oss och bråttom ja, det måste ju sätta dem på min sida så jag ser dem uh, fråga, mycket då. roligare att överraska dig ja, precis yes. på mig ju Uh, veckans <laughs> fråga: Det kommer ut många superhjältefilmer just nu Och många av hjältarna Har gjort dem flera gånger Spider-Man, Batman med flera Men vilken mm. superhjältefilm skulle ni vilja att man gör om Och vem slash vilka skulle ni vilja ha som huvudrollerna Har ni tänkt ut något bra Här när du jobbs? Uh, Jag tänkte såhär Blade Okej okay. oh. uh. oh. Och i huvudrollen så vill jag antingen ha Anthony Mackie från, han är med i Captain America, mm. som Sam Wilson. Eller John Boyega, som är med i Star Wars. Oh, ja, att liksom få kanske en lite mera origin story vad gäller Blade. Ja. Oh. Mm, mm. oh. för, för jag känner att båda egentligen skulle passa in som en lite yngre, inte så liksom väderbiten Blade, mm. utan... Before, before everything went down, så att säga. Ja, precis. Mm. Eh, absolut. Problemet jag har med Blade, det är inte mm. din idé av Blade, men jag så, för mig är absolut Wesley Snipes. Men sen kom ju den här Blade-tv-serien. Mm. Och jag tänkte inte om det var CV serien som gjorde att jag mm. inte tyckte om det eller att jag inte kunde se någon annan än eh, Snipes Snipes. som mm. just Blade. Mm. Det är ju där, jag vet inte. För mig är det liksom även... Se jag tecknade, det är liksom Snipes, det är Wesley Snipes han har bildad på en gång liksom. Mm, mm. Så för mig har ju, kommer ju nog alltid Blade vara men absolut. Det skulle väl ha men det måste ju vara någonting som kan vara lite hård också. Jo men jag, just, jag, jag jag tror ändå jag tror ändå Anthony Mackie skulle klara av det. Han skulle jag kunna bra. säga John Bodega. Tänk, jag tänkte också Blade och så kommer jag också på att tänka på John Bodega. Men jag tror Bojega. han är lite för men det vet vi alltså ja. vi har inte sett på så mycket. Nej, men det är någonting Heller. just... Det kan ju också vara hur vi såg honom i Star Han är lite mm. för i sitt ansiktsuttryck. Mm. Han har inte den här mm. hårdheten som jag skulle kunna... Eller som jag skulle vilja se en Blade. Smink, smink, smink. Ja, så kan man ju också mm. göra. Men man borde kunna hitta någon bättre i fall som verkligen är, har den här attityden. Mm. Men absolut, en tidig Blade skulle också vara coolt att se. Mm. Se tidiga åren. Mm. Mm. Mm. Hade du något mer, eller...? Nej, det är mm. allt jag faktiskt har kommit på liksom, som, inte, som inte liksom har gjorts om de senaste ja, men fem, sex åren redan. Ja, precis. Uh, du då, för någon, någon? Alltså, jag satt och tänkte här och försökte, precis samma tanke som Dannes här. Vad, vad, vad har vi faktiskt inte varit och rört i redan då? Och vad har vi mm. inte varit och liksom försökt pilla i och grejer och dona? och eh. Det enda jag kan komma på nu när vi ändå pratar om Batman sådär, alltså... Daredevil då? Okay. Hatar vi inte väldigt hårt på den? Väldigt många av oss i alla fall. Så varför inte bara göra om den och göra den bra? Mm. Alltså, jag har, jag hatar inte den filmen. Jag tycker den var helt okej. Okay. Den hade ju med sina problem, absolut. Mm. Men det är mm. inte så att jag mm. hatar den som många andra. Gör. Nej, nej, men, nej, nej, men jag, jag, jag, jag, jag, det är inte så heller ut. Men jag tänker mer så här: bara att varför inte? Alltså när vi ändå provar att göra om allt annat, mm. varför inte bara prova att göra om den med? Mm. Det skulle ju kunna gå. Och det skulle ju kunna bli en hel del bättre mm. än vad det var. Ja, absolut. Det skulle de kunna. Men det är ju riktigt det de har gjort med tv-serien också. Ja, Som jo, jag tycker, absolut. I alla fall första säsongen. Andelssången håller mm -hmm. jag på att kolla just nu och den är väldigt tråkig tyvärr. Okay, ja, okej. Uh, ju... Jag har faktiskt inte kollat på tv-serien alltså nej. Jag visste att den fanns dock, men jag tänkte ändå... Det skulle ju vara lite kul att se, nu när det ändå är mycket superhjälter uh -huh. och skit och grejer, varför inte testa göra en ny Daredevil då? För det är ändå en superhjälte som också är sådär lite, alltså, ja, jag skulle tycka det kunde vara intressant faktiskt mm. att se en, en ny. Mm. Och jag har faktiskt ingen aning om vem jag skulle vilja se som huvudrollen. Nej. Uh -huh faktiskt i en, i en ny alltså i en ny film om man ja, säger precis, en ja. för, för det, det, det är väldigt väldigt svårt och sen är det väl kanske det blir väl väldigt svårt att se Affleck i den igen om man ja, säger det tror jag inte de kommer klara av mm, nej. nej nej men precis, precis och då samtidigt så men sen var det så extremt ja. dåligt manus ja absolut, absolut absolut jag tänker mer så här att han kanske inte klarar av att göra det nu för att förhoppningsvis är han väl, har han väl fullt upp med annat, mm. kanske. Mm, mm, mm. <coughs> som sagt, förhoppningsvis. Sen har väl han lite det här också. I don't want a green <laughs> suit och allt som vi fick i Deadpool. Precis. Att han ja, inte ha jo. en röd dräkt liksom, som... Nej, nej, nej. Det är jag visst, någonting att lägger bak på sig istället, liksom. Precis. Ja, jo. Ja, för, så att jag, jag kan faktiskt inte komma på... Jag kan inte dra någon så här rakt upp och ner vem jag skulle vilja se som huvudpersonen, men jag skulle faktiskt vilja se en ny Daredevil. Mm. För jag tycker ändå den karaktären har ändå mer att ge. Jag tycker ändå det kan, skulle kunna vara värt att försöka väcka den till liv på något mm. vis. Absolut. Uh, jag kom ju upp med den här frågan och det var ju när jag satt och kollade på Instagram. För mm. vi har ju sett bilder, vi har sett Tom Hardy som Wolverine. Mm. Vi har mm. sett Chris Pine som Green Lantern. Och William mm. Defoe som Joker, de är ju såhär klockrena liksom. Alla de skulle jag kunna se som de rollerna. Mm, cool. Sen sa jag, hur ska jag, någon som jag skulle vilja kolla själv. Och det kom jag, en, kom jag på en när jag såg 300. Och det är ju mm -hmm. Gerald Butler som Batman. Ooh. Istället för att ha liksom King Leonidas skriker this is Sparta" så är det liksom <laughs> This is Gotham! Det är liksom det är liksom. Jag bara, han har svarta hår Bruce Wayne och sen har han oh. det här, han har ju ändå det här lite, han kan ju få sin röst lite förvrängd och lite hård liksom. Mm -hmm. Så det är någon, men som sagt han har ju gjort, sen släppte han ju mycket film och så att nej han är ju inte någon Batman men skulle han bis få upp sig igen och sånt så skulle jag absolut kunna se Gerard Butler som en Batman. ja oh. Men, ja, ja. Skulle det jag också ha... vara en sån där lite mer äldre Liksom väderbiten Ja precis, för som jag sa, här fläcken är min bästa Bruce Wayne Men jag är mm. inte så jätteförtjust i hans Batman mm. Jag tror jag Butter Kan göra en schysst Batman Där är frågan istället, mm. kan han mm. göra en bra Bruce Wayne Men det är så, precis som du säger, han måste Det är en äldre mm. Lite mer biten, han har varit med om mycket skit och sånt mm. där För han är ju upp till åren också liksom Joe Butter Nej, mm. ja, men det är väl han jag skulle kunna se där då Och det var den jag kom på Uh, vi har ju lite lyssnare här också. André Dalin, känns som det givna svaret på en omstart är Ghost Rider? Skulle ge rollen till en mm, nykomling som man inte bygger filmen på ett namn? Intressant tanke, absolut kunna tänka på. Smart! Mig. Smart ja, så när det blev Nick Cage, vad jag säger, ja, ah, det är Nick Cage. Uh. <laughs> ja, exakt, exakt. Ja, det precis, han spelar ju Nick Cage. <laughs> Och man mm. se, precis, man ser ju honom också mm. när man tittar på de, de filmerna. Man ser, ja, ah, det är Nick Cage, det är inte. Alltså, det är inte Ghost Rider. Nej, det, på något det är vis. inte liksom som uh, Downey Jr. är Tony Stark utan här är Nick oh. Cage. Ja. Oh. Nick Cage. Liksom. Exakt. Absolut. Tobias Läsker, jag vill säga att det kommer en ny spanfilm. Vi behöver mer mörkna, mörka vuxna superhjältar på den vita duken. Ja, och absolut span. Och det är så det ska ju vara blodigt, det ska vara mörkt och det ska ju vara nästan gore-aktigt för att man ska kunna se en ny Span. Mm. Finns den publiken just nu? I don't know. Jag skulle jättegärna vilja se en ny span -film. Det var ju som sagt ett tag sedan vi fick en. Och Björn Karlsson. Hmm, Vad svårt att komma på en någon hjältefilm. Men skulle nog vilja se en ny version av Darkman. Men Tom Hardy kanske är en Wink. Jag skulle se en lite mörkare version av den typen watchman slash Batman mm. Verkar ju vara inne mm. med att Alla ska vara lite dystert så skulle nog göra sig Väldigt bra mm. Det kan vara coolt mm. Faktiskt Och det var de vi hade där mm. Men vi har fått lite Lyssnafrågor också Jag Börjar med André Dahlin här Fyra till fem superhjälter Rullar i år Vem kommer flippa och vem mm. kommer floppa och jag tog upp de som jag anser som Superhjältefilmer nu då Vi har ju Deadpool, vad tyckte ni om den? Flip eller flop? Ja, flip Flipp! Mm. Det är vi ganska överens där mm. Batman, Superman, Dawn of Justice Jag säger ändå flip, det, det, ja, det, är flip. En, det är ingen flop, det nej, är det inte Jag tycker det är flip Nej, nej absolut, jag håller med det, det är en flip, men med en liten suck därefter Så ja, att, eh, okay. Men flip, mm. absolut Captain America, Civil War där är jag lite kluven mm. Med tanke på alla tunga namn och sånt Det kommer bli en ja. flip i just Hur mycket den säljer ja, men Risken är att filmen Kommer bli en flopp mm. för att de har försökt för mycket Exakt. Den kommer sälja skitbra Men sen om den floppar som liksom, När folk börjar prata om den mm. Ja, det, där är jag lite tvekad Men jag tror den kommer Det, det är en flip i början det, Jag tror nästan att det är en flip för mig Mm, mm, mm. Vad tycker ni? Eller ska jag gå vidare? Nej, jag, jag, jag ja, kan bara med dig. Ja, ja, precis. Mm. Det, det, är klart det, blir, det är klart det blir flip. Det alltså, ja... Det, trots, trots att det är svårt utan att ha sett det, men det borde bli flip i alla fall. Mm. X-Men Apocalypse. Alltså, de har, ju, de har ju faktiskt varit helt okej okay hittills. Mm. De nya liksom, Origin-filmerna, så att säga. Mm. Så att jag, jag säger nog flip Faktiskt I alla fall säljmässigt ja. Det jag likadant där säljsmässigt. jag tror filmen kommer floppa Jag tror inte det är en bra X-Men-film Och de försöker ja, trycka det... in med Många nya skådespelare Och Trailen, jag tycker inte Den ser jätteintressant ut Och vi har fått X-Men Det har börjat bli för tjatigt, Helt enkelt tycker mm. jag personligen jag tror det kommer flippa runt om. För mig kommer den floppa. Mm, mm, mm. Äh, jag kan nog hålla med. Ja ja, ja. ja. Ja. Den här är lite svår. Teenage Mutant Ninja Turtles Out of Shadows. <laughs> jag vet ju vad jag vill säga. Yeah. Flip. Ja. Flip. Men det är samma där det är skitsvårt. Ja. Alltså, för det är liksom det, det, det är Michael Bay. Mm. Mm. Det är överdrivet och det är mycket som händer och det är... Ja, precis. It's all about the money, motherfucking money. <laughs> Jag tror att det här blir en flip. Ja. Mm. Kommer en film efter det? Då blir det en flop Så blir det en flop. då blir det mm. som Det gjort... är Lite grann som Termin, 11. Transformers. Transformers. Precis, precis. Mm. Det är så komma in på det också. Det är liksom de Mjölkare för länge och det blir mm. bara... De har ingen story till sig Och det kommer ju en ny Transformers snart. Ja. Mm. Ja. <laughs> Den <laughs> sucken! Den sucken! Oj, oj, oj. Oh. Doctor Strange. Benedict äh, Cumberbatch. Oh. Flipp i och med att det är Benedict Cumberbatch. Precis. Oh, han är en så jävla grym skådespelare. Ja, oh, verkligen. Uh. Och han är ju en Flip. het potatis just nu. Alla ja, vill ju se allt också. från honom. Yes. Mm. Och karaktären, hade det varit någon annan så hade jag inte trott att någon hade, skulle gå och kolla på Dr. Strange som inte vet vem karaktären är. Nu är det Benedict. Jag tror den kommer flippa ganska bra. Jag tror filmen blir väldigt bra också. Mm. Mm. Och sen liten inom parentes här som jag har: Suicide Squad. Flip. Mm. Flip. Jag ja. tror också det. Det jag tror de gör rätt här är att de inte ger några bakgrundshistorier. Utan du vet mm. att de här är batshit crazy De sitter i fängelse för någonting de har gjort Nu skickar vi mm. ut dem på äventyr mm. Lite som mm. de borde ha gjort med Donald Justice Ni vet vilka de här karaktärerna är ut. Nu får ni reda på varför de ska slåss liksom. Exakt Ja och det är de Superhjältefilmer, det kommer ju mycket andra filmer Som vi mm. tycker om och det, vill tar se och vi igenom, det, det tar vi oss igenom sen Det får ni skicka in en annan fråga för <laughs> Och sista frågan då Från Fredrik Boff-Eriksson vilka två nördiga karaktärer skulle ni vilja slå ihop till en person? Så som Venom gjorde med Deadpool, så som vi har hört Batman och Wolverine och Superman och Captain America. Vilka skulle ni kunna se sig ihop och bli en cool karaktär? Oj, oj, oj. Den, den, den är så sjukt svår. Mm. Har ju ha en liten sådär, alltså... Iron Man och Bruce Wayne Eller Batman oh. tänkte jag mm. Lite Batman Den här metalldräkten fast flygande då eller? Ja fast liksom Slim, en ja. slim dräkt Liksom inte den där Tokbulkiga en, en liksom Nej men så att det inte är en buster så att säga Ja precis mm. En superbuster. Eh, nej, utan en, en, en, en, en, en slim Och liksom Clean design Mm, mm. Jag har ju bara en som jag... Jo, fan, det skulle vara lite coolt att faktiskt få se en rakt ut blandning av dem. det är ju faktiskt Men det är ju inte superhjältar. Men då är det ju faktiskt Lex och Jåken. En riktig blandning av dem det skulle vara askoolt. Det har gjorts i ett alternativt universum. Så du kan ju kolla upp det när de är... Aha, coolt. Det är liksom... Ja, det är brainen från just Lex Luther Mm -hmm. Men att det är den här totalt störda Jaken som flippar. Nej, så den var finns Det cool. ute... hade inte en aning om. så Jag vet inte vad den heter. Du kan kolla upp det. Det borde inte vara så svårt att bara söka Lex och Jaken så borde du hitta det. Eller hur? Ja, för det hade jag ingen aning om. för det... Den idén den de, de ser ljusare och ljusare mm. ut men jag tänker på den på något vis. Ja. De som jag skulle mm. vilja slå ihop mm. Mm. det är typ Deathstroke med Wonder Woman. What? En Wonder Woman som inte har något problem att döda. Hon är Ooh. liksom stark. Hon är liksom väktare för amazonerna. Och hon slaktar allt som står i hennes väg. Mm. Mm. Någonting. En sån karaktär skulle jag säga. Ja, annars är liksom, annars börjar vi komma in på hur man skulle göra karaktärer annorlunda. Och det är lite så jag kommer in på den. Men det är som mm. Superman när han var i Ryssland. Eller om, hur hade det varit om han var ryss? Liksom. Det är också skitintressant. Mm. Mm. Mycket mer än amerikanska Superman. Men det är en annan sak också. Liksom. Men jag skulle nog... Ja, typ Wonder Woman fast ja, som är Deathstroke och de här och har inga problem mm. att döda. Eller kanske att hon blir mer som Joken om går batshit crazy och no, JussiC måste stoppa liksom. Ja, ja, ja, fan. Det är i och för sig en ganska spännande tanke. så där. Mm. Skulle kunna man... bli en schysst, som sagt Ja, ja. <laughs> ja Jo, men ändå det är cool, cool idé Ja, men det var ju det vi hade där Nästa vecka då Ska vi snacka lite Guinness World Records 2016 Gamers Edition Ska vi snacka lite Rekord och kolla vad vi ja, Vad vi tror om, eller vad vi tycker Är det några färdrekord? Är det svårt att slå dem? Finns det några bra där ute? Vi får se helt enkelt Sen rekommenderar på lördag, andra i fjärde nu då så är det BroStream klockan 18.00. Får ni inte glömma. Mm -hmm. mm. Sitter vi på Twitch och kör så kom och snacka med oss i chatten och ha en trevlig kväll. Mm. Ja, och vi har väl bara en lilla fem ljudklippen kvar då. Mm. Mm. Ja, visst. Är ni som redo? Så redo som man kan bli. Ja. Orsäkt i alla fall. Då börjar vi här med Dannes då. Vems joker hör vi inte här? Okej, okay, det är en sån där fråga igen. Okej. Okay, a. a. Heath Ledger. B. Jack Nicholson. C. Jared Leto. Eller D. Mark Hamill. Vi lyssnar. <skratt> <skratt> Heath Ledger. Vi hörde ingen Heath Ledger. Ja. Mark Hamill. Det. Ingen Mark Hamill. Och rätt svar är B. Vi hörde ingen Jack Nicholson. Och först det var Det som jag satt så andra var Andra, andra var, var Heath Ledger ja, Och precis. sista var Mark Hamill jag satt, jag satt så här Ska jag ändra, ska jag ändra, ska jag ändra <här> <här> <här> Jag satt oh och lyssnade Om, om, om vi fick det urskilja Den där var inte lätt Det är den enda där Heath Ledger Gör en annorlunda röst som Vrider och bort den lite för det är mm. när han går fram till alla gangsters i filmen där och ska göra trolla bort sin penna och det. Och då gör mm. han en väldigt annorlunda skratt jämfört med vad han brukar göra. Mm. Den hade jag som med i mm. Fråga nummer två till fanan dag mm. Vilken kvinna har vi Batman tala med här? A. Katie Kane. B. Carrie Kelly. C. Cassandra Kane Eller D. Helena Wayne. Vi lyssnar Robin. Myns Bruce. Sir, you are delirious. You should stay quiet from now on. We're moments from the hospital. No, Alfred, no hospital. The cave. But sir. The cave. And Robin comes with us. Also, alltså jag har verkligen. Det. Det, är Helena Wayne. Du har ingen aning. Alltså det är så sjukt svårt. Jag säger A igen. Bara. A, Katie Kane. Och rätt svar är B, Carrie Kelly, mm. som är den enda kvinnliga Robin sedan The Dark Knight Returns, Frank Millers. Mm. Ah. Ja, så det är där man hörde Robin mm. och då kunde man L list lista ut. Katie mm. Kane är ju Batwoman. Carrie Kelly, Robin. Mm. Cassandra Kane är Batgirl. Och Helena Wayne är The Huntress som är ett, från ett alternativt universum. Alltså barnet från Batman och Catwoman. Mm. <laughs> Har ni lärt det lite där? Ja. Nästa till Danne. Vem är skådespelaren som spelar Alfred här? Ska försöka uttala de här namnen också. A. Michael Gogh. B. Jeremy Irons. C. Sean Pertwee. Eller D. Alan Napier. Points well made. I think. You all right, mate? Any broken bones? He he tried to kill me. That's right. He did. He tried to kill you. Just you remember that next time you see him, and you remember. Now I let him try. <sighs> Now let's get some more on those knuckles. What do you fancy for your dinner? Pizza. Pizza. Superb choice inte B eller D. Nej, vi drar till med en A igen då. Vi kör en A-mikrogong. <laughs> hmm. hmm. Ah, men nej. Vad ska jag sitta här och humma för? För jag har fortfarande ingen aning. Så att, eh, C. C. Sean Pertwee. Och rätt svar är. Ja, men det ser Sean Pertwee. Ah, alltså, det var inte nice. B och inte D. Och det här var ju Alfred från Gotham-serien. Mm, och A.M.C.E.L.G. Han var ju Alfred i Michael Keaton och ja, alla exakt, de här gamla. exakt, exakt. Ja, Sen mm. Jeremy Irons från senaste, Sean Pertwee då från mm. Gotham och Alan, Alan Napier är Alfred i gamla eh, Ja, älsta heter han? Adam West. Adam West-serien. Mm, mm. mm, mm. Hmm. Okej, nästa, vem med det till då? Danne Färnan, Danne Färnan. Det är fyra, eller? Är det är fyra nu. Mm. I denna scen från Batman Forever, vad är det som Riddler förstör? A. En bank. B. The Batcave. C. Arkana Salum. Eller D. Polisstationen. Vi lyssnar. Det är att introducera Fan, Färna, tar du inte rätt här? Tar du inte rätt här? Du skäms lite grann. Ja, no, men jag skäms ju redan nu för jag kan inte komma på det. jag har de igen. Ah. A, en bank. B, ja. The Batcave. C, Arkham mm. Eller D, polisstationen. Ja. D då? D, polisstationen. Mm. Nej. Nej? Vad säger du? tack. Då heter jag. Jo. Nej. Ja. <laughs> Bestäm <laughs> ja. dig, Pike. Ja, ja men kör. Det, mm. det, det får inte fram det. Okay, det är jag det. säger The Batcave. B, The mm. Batcave. Mm. Mm. Och det är rätt med B, The Batcave. Yes. Ett, yes. Et, Tony Hittis. Ah! Efter det här kommer... Da, da, da, da, da, da. <laughs> leker Pitcher. Okej, sista här då. Det här är en scen från Gotham-serien där Penguin träffar Edward Nygma. Alltså The Riddler. Precis. Det jag vill att ni svarar på den här gåtan av Edward Nygma. Vi lyssnar. Det jag vill du det Är det... en så the poor have the rich need and if you eat it you'll die. Wow. Wow. Um, wow, den var ju svår. Hur mycket betänketid får vi? Jag kan inte så passar ni. Nej. nej, kan jag inte passa eller. <laughs> vi får inga alternativ alltså. alltså, ingenting. Här är det upp till er. Åh, oh, ah, Jesus, vad du Precis. är oförlåtlig. Åh, oh, jävlar. Ja, du, Nico. Mm, han är det ett as just nu. Uh. Jag måste få lite betejer. Fem sekunder. Det var ju för fem sekunder i serien, så jag... Jag sätter klockan nu på en minut så får ni tänka här. Ah, en, minu okay, en minut, okej en minut. Jag säger till när klockan, jag måste bara ta fram här. Från och med nu. har det gått en minut nu vill jag ha era svar. Jag har fått Anders. Ja, du har det. Ja, det är väl så där då. Då kan ni lyssna på klipp nummer två. Friend looking. Nothing. Edward. I know who you are. Fan, <laughs> Fan sa tid och det var ju tyvärr fel. Men Dannes mm. har ingenting och det är helt rätt. Ja! Det är enda logiska jag kunde komma på. Åh. <laughs> oh. Ja, oh, det var fan smart. Det var listigt. Alltså, det, listigt de listigt de, de fattiga har, det. de har ingenting. Ja. No. De rika, de behöver ingenting. Nej. Om du inte äter någonting så dör du. Ja, oh, det var jävligt ja, oh, listigt Snyggt som fan. Det att... mm. Jag vet inte riktigt hur jag fick ihop <laughs> min. Jag bara Tänkte, eller jag, bara tog jag är den. ganska smart ibland. <laughs> och sådär, ja. Nu har vi boosta honom för resten av veckan. Mm. Det gör att Danne har 22 poäng och färnan 17. Mm. Innan vi rundar av här så har jag en Steam-kod för oh. code. Som är ett, ja, ett 8-bit spel där du ska överleva så länge som möjligt. Och för att du ska vinna det här så knappar du bara in den här koden. 7-H-A-Z-P 9-F-7-G-E J-B-5-Z-2 Allas bokstäver ska vara stora. Danö, vad hittar man dig på internet? Man hittar mig på Twitter och på Instagram under ätdunderskaägg. Fanon. På vår Facebook-sida. Och Nej. på Twitch. Okej. Ja, och på Twitch såklart. Mm. Men det händer inte så mycket där just nu. Nej, som vanligt. Ja. Och med hittar ni som Niko här sa: Jag streamar varje tisdag, onsdag, torsdag. 19:00 när mitt förbannade program vill funka vet du <laughs> <laughs> eh, Ja, och abituanöden hittar ni på abituanödenes.gmail.com, abituanödenes på Facebook, Twitter, Instagram, bloggarna. Ja, vi faktiskt har faktiskt blivit lite mer, lite mer aktiva nu. Mm. Mm. Och eh, vet ni inte vad ni ska söka på oss så googla så hittar ni oss. Mm. Och ja, det var dagens avsnitt. Tack så jättemycket. Så hörs vi nästa gång helt enkelt. Det gör vi. Hej då!